Ліс Геррітсон Я щиро вдячна Пітерові Марсу та Брюсові Блейку за можливість проникнути в сутність роботи Департаменту поліції Бостона, Маргарет Грінвольд за дозвіл побачити світ суд медекспертизи, Джині Сентрело за невгамонний ентузіазм, Лінді Меров, редакторці, про яку письменник може лише мріяти. Селені Волкер, моїй дивовижні трудівниці по той бік Атлантики, Джейн Беркі, Дональдові Клірі та прекрасній команді в агенції Джейн Ротрес. Ми гралі моїй агенції захисниці та провідній зорі. Кращих не буває. І моєму чоловікові Джейкобу, який стільки років лишається моїм найкращим другом. Пролог Андхра Прадеш, Індія. Водій відмовився вести його далі. Ще милю тому, одразу після закинутого хімічного заводу «Октагон», вимощена дорога поступилася місцем заросліх ґрунтовці. Водій почав скаржитися, що зарості подряпують йому автівку. До того ж колеса могли вгрузнути у твань, якою був укритий шлях після останніх дощів. І що з ними тоді буде? Застрягнуть на 150 кілометрів від Гайдарабада? Говард Редфілд вислухав цей потік протестів, знаючи, що це здебільшого відмовки для приховування справжньої причини, з якої водій не бажав туди їхати, бо ж мало хто здатен просто визнати, що боїться. Редфілд не мав вибору, мусив далі йти пішки. Він нахилився вперед до водія і відчув запах його поту, що накштал запаху дичини – у дзеркалі заднього огляду, на якому висіли постукуючи на мисто, побачив пильний погляд темних очей. «Ви ж почекаєте на мене?» – спитав Редфільд. «Тут, на дорозі». «Довго?» «Може, з годину. Скільки буде треба?» «Кажу вам, там немає на що дивитися. Там нікого більше немає. Просто зачекайте, гаразд?» «Зачекайте. Як приїдемо до міста, заплачу вдвічі більше». Редфільд. Взяв наплічника, вийшов із кондиціонованого автомобіля і одразу потонув у морі вологі. Востаннє він ходив із наплічником, коли блукав Європою з леденним студентом. І тепер знову, надіваючи його на кволі плечів, 51 рік почувався самозванцем. Одначе аж ніяк не збирався йти кудись у цій паринці без пляшки очищеної питної води, репеленту, сонцезахисного крему і ліків від діареї. І без камери залишити камеру він точно не міг. Підніючи обідній спеці, він глянув на небо і подумав. Чудово, сонце вже сідає, а в сутінках з'являються москіти. Що ж, малі вилубки, вечеря йде до вас. Редфінд рушив вперед. Висока трава закривала шлях. Він спотикався у вибоїнах. Трекінгові черевики дощиколоток угрузали в твань. Було помітно, що транспорт не їздив тут місцями, і мати природа швидко повертала собі колись утрачену територію. Мандрівник зупинився, важко дихаючи, відмахуючись від кома. Озирнувшись, зрозумів, що автомобіля вже не видно, і йому стало не по собі. Чи можна було довіряти водієві розраховувати, що він зачекає? Він навіть сюди він віз його неохоче, і поки їх кидало в різні боки, Бо дорога ставала гіршою і гіршою, водій нервувався дедалі більше. Казав, що тут були погані люди, тут сталися жахливі речі. Вони обидва можуть зникнути і хто тоді їх шукатиме? Ретфільд пішов далі вологе повітря неначе огортало його. Він чув, як у наплічнику плюскоче вода і вже відчував спрагу, однак не зупинився, щоб попити. Денне світло втримається ще хіба що з годину. Тож треба ворушитися. У траві зищали комахи, і йому здавалося, наче у склепінні гілок над головою він чує пташині голоси, одначе зовсім не схожі на пташок, яких він чув раніше. У цій країні все здавалося дивним, нереальним. Редфілд плентався вперед, наче у трансі, і під сівками стікав по його грудях. Ритм його власного дихання прискорювався з кожним кроком. Якщо вірити мапі, треба було пройти всього лиш півтори мілі. Однак здавалося, що він йде вже цілу вічність, і навіть свіжий шар репеленту не лякав москитів. У вухах голосно зищало, і все Редфілдове обличчя перетворилося на сверблячу маску з пухирів. Він укотре спотикнувся і приземлився на коліна у високу траву. Виплюнув зелень, що набилася в рот, поки переводив дух, припавши до землі. Виснаження і збентеженість були такі сильні, що він вирішив час повертатися, сісти на літак до цинцинаті, підбивавши хвоста. Зрештою, боєгодство значно безпечніше і значно комфортніше. Рельтфід важко зітхнув, сперся рукою об землю, щоб відштовхнутися, і заумер, дивлячись у траву. Поміж зелені щось зблискувало, щось металеве. То був усього лише дешевий олов'яний гудзик, але в ту мить він здавався йому знаком – талісманом. Редфілд поклав його в кишеню, підвівся і пішов далі. За кілька сот футів дорога несподівано роздалася у велику просіку, оточену високими деревами. Біля дальнього її краю стояла самотня споруда – приземкувата будівля із шлакоблоків з ржавим пляшаним дахом. Перестукувалися гілки, трава йшла хвилями під ніжним вітерцем. «Це саме те місце», – подумав Редфілд. «Усе сталося саме тут». Раптом, власне, дихання здалося йому надто гучним. Серце калатало. Він зняв наплічника, розстебнув його і дістав камеру. «Задокументував усе», – подумав він. «Октагон, спробую виставити тебе брехуном». Вони зроблять усе можливе, щоб дискредитувати тебе, тож мусиш бути готовий захищатися, мусиш довести, що кажеш правду. Він вийшов на Галявину до купи почернілого гілля, копнув його ногою, здійнявши хвилю вугільного смороду, і відступив. Спина похолола, то були рештки похоронного багаття. З руками Редфілд зняв накривку об'єктива і почав знімати. Робив знімок за знімком, притискаючись оком до видошукача. Рештки спаленої хатини, дитяча сандалька у траві, шматок яскравої тканини, відірваний від Сарі. Хоч куди б він дивився, всюди бачив смерть. Він розвернувся праворуч. Перед видошукачем промайнув гобелен зелені і саме збирався зробити ще одне фото, але палець завмер на кнопці. На межі кадру Шоснула якась фігура. Ретфельд опустив камеру і випростався, вдивляючись у дерева. Тепер нічого не було видно, лише похитування гілок. Ось, невже це справді рух десь на периферії зору? Він михцем побачив щось темне поміж дерев. Мавпа? Треба було знімати далі. Денне світло швидко згасало. Він проминув. Кам'яний колодязь, наближаючись до будівлі з бляшаним дахом, зиркаючи праворуч і ліворуч. Штани шурхотіли у траві, здавалося, наче дерева мають очі та спостерігають за ним. Біля споруди Ретфільд побачив обпалені стіни. Перед дверима лежала купа попелу й почернілий гілок. Ще одні похорони багаті. Він обійшов його, зазирнув у двері. Спершу йому мало що вдалося розглядіти в тій тьмяній кімнаті. Там було ще темніше, ніж на дворі. Самі відтінки сірого і чорного. Він зупинився на мить, щоб очі звикли. Спантеличено відзначив блиск води в керамічному глеку. Запах спецій. Хіба ж це можливо? За спиною в нього хруснула гілочка. Редфілд різко розвернувся. На галявині стояла сама, самотня постать. Дерева навколо них завмерли, навіть птахи замовкли. Постать рушила до нього, дивно посмикуючись, і спинилася на відстані кількох футів. Камера випала в Ретфілда з рук. Він позадкував, охоплений жахом. То була жінка, і вона не мала обличчя. Її називали «королевою покійників». Хоча ніхто і ніколи не казав цього докторці Морі Айлс напряму, вона інколи чула це прізвисько, вимовлене пошепки в неї за спиною, в мандрівці похмурим трикутником між судом, місцем смерті та моргом. Бувало, що й розрізняло у сказаному похмурий сарказм. Ха-ха, от і вона, наша гостична богиня, вийшла набрати собі свіженьких підданих. Іноді в шепотінні вчувалося Тримали тривоги, немов уперегукувані занепокоєних благочистивих вірян, поміж яких проходить нечестивий чужинець. Тривога тих, хто не може зрозуміти, чому вона обрала для себе шлях по слідах смерті. Вони питають себе, невже їй це подобається, невже доток до колулої плоті Сморід розкладання приваблюють її настільки, що вона ладна відвернутися від живих. Вони вважають, що це не може бути нормальним, кидають на неї неспокійні погляди, завважаючи дрібні подробиці, що лише підкріплюють їх на думці про те, що вона дивна птаха, шкіра кольору слонової кістки, чорне волосся, підстрижене графічно, мов у Клеопатри, червона пляма помади. Ну хто ще має нафарбовані губи на місці злочину? Переважно їх бентежить її спокій. Цей холодний королівський погляд, яким вона дивиться на жахи, які самі вона заледве здатні перетравити. На відміну від них вона не відводить очей, навпаки схиляється вперед, роздивляється, туркається, нюхає. А пізніше під яскравим світлом лабораторії для розтанів ріжи, Мора Ізара зрізала, розтинала скальпелем холодну шкіру підшкірний шкірний жир, що виблискував масляно і жовтувато. Цей чоловік любив гамбургери і картоплю фрій, думала вона, розрізаючи риба, рибра спеціальними ножицями, піднімаючи трикутний щит грудної клітки так, як хтось інший відчиняє дверця та шафи, щоб відкрити приховані за нею скарби. Серце лежало в губчасті колисті легень. 59 років воно качало кров тілом містера Семіола Найта. Росло разом з ним, старішало разом з ним, трансформувалося з сухих юнацьких м'язів у цю жирну плоть. Усі насоси, зрештою, підводять. Так сталося і з містером Найтом, коли він сидів у готельному номері в Бостоні з увімкненим телевізором а на столику з ним стояла склянка віскі з міні-бару. Мора не питала себе, якими могли бути його останні думки, чи було йому боляче, чи, чи страшно. Хоча вона дослідила найпотаємніші його куточки, розітнула його шкіру і тримала в руках його серце, містер Семюел Найт лишався для неї мовчазним і невибагливим чужинцем хоче залюбки пропонував розкрити свої таємниці. Мертві мають терпіння, вони не скаржаться, не погрожують, не підлабузнюються. Мертві не роблять тобі боляче, це властиво тільки живим. Докторка Айлс працювала спокійно і ефективно, розітнула органи грудної порожнини, виклала вивільнене серце на дошку. За вікном кружляв перший грудневий сніг. Білі пластівці шурхали об скло, вкривали проволки. Однак тут, у лабораторії, було чутно лише, як біжить вода і сичить вентилятор. Йошима, її помічник, пересовувався моторошно тихо, передбачав її прохання, наче матеріалізувався там, де був їй потрібен. Вони працювали разом лише півтора року, але вже діяли як єдиний організм, пов'язаний телепатією двох розсудливих логіків. Не потрібно було просити його переставити лампу, це вже було зроблено. Світло лилося на вологе серце, ножиці чекали на дотики її рук. Темна, посядкована стінка правого шлуночка та білий апекальний шрам розповіли їй сумну історію цього серця. Застарілий інфаркт міокарда кількамісячної, а то й кількарічної давнини. Знищив частину лівої стінки шлуночка. А тоді, десь протягом минулої доби, стався новий інфаркт. Тром перекрив праву короневу артерію, зупинив плив крові до м'язів правого шлуночка. Мора взяла зразок тканини для гістології, вже знаючи, що побачить під мікроскопом. Коагуляцію і некроз, вторгнення білих клітин, що рухаються, мов оборонна армія. Можливо, містер Семюель Найт думав, що неприємне відчуття в групі в грудях то просто розлад травлення, за великий був обід не варто було їсти стільки цибулі, може пепто бісмон зарадить, а можливо були й зловісніші знаки, на які він вирішив не зневажати. Відчуття тягаря в грудях, задишка, а вже ж йому не спало на думку, що це може бути серцевий напад. Що наступного дня він помре від аритмії? Тепер його серце лежить на дошці, вкрите простиате. Мора подивилася на позбавлений органів торс чоловіка. Ось і кінець вашого відрядження до Бостона, подумала вона. Ніяких несподіванок, усе природно, окрім вашого ставлення до власного тіла, містер Найд». Задзищав інтерком. Докторко Айлс. То була Луїз, її секретарка. Так, вас детектив Ріцолі на другій лінії. Будете говорити? Зараз. Мора стягла рукавички, підійшла до телефона на стіні. Йошима, який проминав інструменти в раковині, вимкнув воду, розвернувся до неї, пильно дивлячись мовчазними тигрячими очима, вже знаючи, про що говорить дзвінок від ріцолі. Коли Мора нарешті повісила слухавку, побачила в його погляді запитання Щось рано сьогодні починають сказала вона. Тоді зняла халат і вийшла з моргу, щоб поповнити своє королівство ще одним підданим. Ранковий снігопад обернувся на зрадливу суміш снігу і слюти. Машин для прибирання не було видно. Мора обережно їхала вздовж. Джамайка Рівервей. Покришки шурхотіли в глибокій шузі. Двірники шкребли вкрите паморозю скло. Це була перша в сезоні хурделиці, і водії ще не звикли до таких умов. Кілька автівок уже злетіло з дороги. Вона проминула патрульне авто, що миготіло вогнями. І патрульний разом з водієм тягача дивилися на автомобіль, що перекинувся на узбіччі. Її Лексус трохи повело, бампер крутнуло до зустрічної смуги. Панікуючи, вона вдарила по гальмах, відчула, як спрацьовує автоматичний блок занесення, повернулася на свою смугу. Добіся це все подумала, відчуваючи, як калатає серце. Повертаюся до Каліфорнії. Скинула швидкість і тепер майже повзла, байдужа до сигналів за спиною чи до того, скільки автівок цих затримувала. Уперед обганяє ідіоти. Я багато таких водіїв бачила в себе на столі. Дорога привела її до Джамайка-Плейн, району на заході Бостона, повного статичних старих маєтків і широких газонів, мирних парків і променадів над річкою. Влітку це місце було чудовим тіністим прихистком від гамару та спеки міста, але сьогодні, коли вітер проносився порожніми галявинами під похмурими небесами воно здавалося занехаєним. Будинок, який шукала Мора, здавався найнепривітнішим з усіх. Ховався за високою кам'яною стіною, оповитою задушливою плутаниною плюща. Барикада, щоб відгородитися від світу, подумала вона. З вулиці було видно лише готичні піки шиферного даху. Слухове віконце на висоті, яке темним оком дивилося на неї. Патрульне авто біля воріт підтвердило, що адреса правильна. Інших автомобілів поки було мало. Група ударних військ до прибуття більшої армії криміналістів. Вона припаркувалася на протилежному боці вулиці і опанувала себе, готуючись до першого пориву вітру. Щойно вийшла з автомобіля, Підовшва чобота поїхала на слизькому, і мора за втрималася, вчепившись у дверцята авто. Знову, випроставшись, відчула, як по литках тече крижана вода з краю пальта, що вмочилося в шубу. Кілька хвилин вона стояла, не, руш... не рушаючи з місця, здивована тим, як швидко все сталося, і сльота обліпила її обличчя. Вона подивилася на той бік вулиці, на патрульного, який сидів у автомобілі, спостерігав за нею і точно бачив, як вона послізнулася. Відчувши укол гордості, вона схопила свою валізку, що лежала на попередньому сидінні, грюкнула дверцятами і рушила через укриту ожеледицю дорогу, намагаючись триматися якомога більшої гідності. «Усе гаразд, док?» гукнув у вікно патрульний з турботою, якої зовсім не хотілося. Усе добре, ви обережніше зі своїми чобітьми. У дворі ще слизькіше. Де детектив ріцолі? Вони всі в каплиці. І де це? Не пропустите двері з великим хрестом. Мора підійшла до воріт, але вони були зачинені. На стіні висів металевий дзвін. Вона потягла за мотузку. Середньовічний звук поволі розчинився у м'якому шурхоті мокрого снігу. На бронзовій табличці під дзвоном був напис, частково прихований гілкою пожовклого плюща. Аббатство Грейстоус – сестринство Богородиці Божественного світла. Хоч жниво велике та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. З іншого боку воріт раптово з'явилася вбрана чорна жінка. Так тихо, що му розлякалися, побачивши, що скрізь грати на неї дивиться обличчя. Воно було старе, зморшкувате, немов провалювалось у себе, однак очі були живі та яскраві, як у пташки. Черниця мовчала, запитували самі лише очі. «Я докторка Айлз із лабораторії судово-медичної експертизи», – сказала Мора. «Мене викликала поліція». Ворота з вищанням відчинилися. Мора війшла у двір. «Я шукаю детектива Ріцолі, здається, вона в каплиці». Черниця вказала на протилежний бік двору. Тоді розвернулася і повільно почовгала до найближчих дверей, залишивши Мору саму. Сніжинки кружляли й танцювали поміж голками мокрого снігу, наче білі метелики навколо своїх важконогих родичів. Дорога до каплиці вела прямо через двір, але каміння під ногами вкривав лід, а морені чоботи вже показали свою неспроможність упоратися з такою поверхнею. Тож натомість вона пірнула у вузьку накриту галерею, що опорізувала двір по периметру. Це був прихисток від сльоти, який одначе не захищав від вітру, що пронизував її пальто наскрізь. Жінка була шокована цим холодом, що знову нагадав їй, яким жорстоким може бути грудень у Бостоні. Майже все життя вона провела в Сан-Франциско, де сніг був нечастою радістю, а не тортурами, як оці жалкі голки, що кололи її обличчя, залітаючи під дах. Мора перейшла ближче до стіни і тісніше вкуталася в пальто, проминаючи темні вікна. За воротами ледве чутно шуміли автомобілі на Джамайка Рівервей, але тут, у цих стінах, жила лише тиша. Місце здавалося безлюдним, за винятком літньої черниці, яка її впустила. Саме тому таким шоком було побачити три обличчя, що дивилися на неї за одного з вікон. Черниці стояли за склом мовчазною живою картиною, немов привиди в темних одіяннях, і спостерігали, як чужинка заходить дедалі глибже в їхнє святилище. Три погляди в унісон проводжали її. Вхід до каплиці був перекритий жовтою поліційською стрічкою, яка провисла, обліплена кіркою мокрого снігу. Мора підняла стрічку, пройшла під нею і відчинила двері. Спалах камери засліпив її, вона заумерла, поки двері з тихим сичанням зачинялися в неї за спиною. Коли нарешті зморгнула яскраве полум'я з сітківки, перед очима проясніло, мора побачила ряди дерев'яних лав, побілені стіни і величезне розп'яття над вівтарем. Зала була холодна, сувора, а вітражі вікон робили її ще похмурішою бо пропускали дуже мало світла. «Зачекайте там і дивіться під ноги», – озвався фотограф. Мора опустила очі до кам'яної підлоги і побачила кров. І сліди. Хаотичний візерунок слідив із медичним сміттям. Ковпачки від шприців, розірвані упаковки, які лишила по собі бригада швидкої допомоги. Але тіла не було. Вона обвела поглядом ширше коло. Шматок затоптаної білої тканини в проході, червоні бризки на лавах. У цьому холоді вона навіть бачила своє власне дихання. Їй здавалося, що температура падає ще нижче, доки вона читає криваві сліди. Вивчала плями, що рухалися між рядами лав, і усвідомлювала, що тут сталося. Фотограф знову взявся знімати. Кожен спалах бив морі по очах. «Привіт, док!» Попереду здійнялася грива темного волосся. Детектив Джейн Рідсолі підвелася на ноги і помахала їй. Жертва тут. А що за кров тут біля дверей? То від іншої жертви – сестри Урсули. Хлопці зі швидкою повезли її до лікарні Святого Франциска. У центральному проході ще більше крові та сліди, які ми хочемо зберегти, тож краще обійдіть зліва, попід стіною. Мора спинилася, щоб вдягнути паперові бахіли, тоді рушила по периметру кімнати, притискаючись до стіни. Лише зуставши позаду перший ряд лав, вона побачила тіло чорниці. Жінка лежала горілиць, чорне вбрання здавалося чорною плямою у великій червоній калюжі. Її руки вже обгорнули пакетами, щоб зберегти докази. Вік жертви – Заскочив мору зненацька. Та черниця, яка упустила її, ті, кого вона бачила у вікні, всі вони були літніми, а ця жінка була значно молодша. Її обличчя було тендітне у світлих блакитних очах з тих моторошний спокій. Голова була не покрита, біляве волосся було ледве дюйм задовжки. Кожен страшний удар лишив свій слід на голові, формуючи Викривлено корону. Її звати Каміла Мандженес. Сестра Каміла родом із Д'яні Спорта. Про холодно діловито мовила Рідсолі. Стала першою тутешнею послушницею за 15 років. Планувала постригтися у черницю у травні. Детектив помовчала і тоді додала. Їй було всього лиш 20. Злість нарешті пробила фасад спокою. Така молода? Так. Схоже, він добряче її відмолотив. Мора вдягнула рукавички і присіла, роздивляючись тіла. Знаряддя вбивства лишайло на скальпі рвані рани. З розірваної шкіри стирчали шматки кістки. Просочувалася сіра речовина мозку. Хоча обличчя залишалося майже неушкодженим, набуло темно-пурпурового кольору. Вона померла, лежачи до лілиць. Хто її повернув? «Сестри, які знайшли тіло», – відповіла Рідсолі, – намагалися намацати пульс. «Коли жертв знайшли?» «Зранку, приблизно о 8, детектив глянула на годинника. Майже дві години тому. Ви знаєте, що сталося?» «Що розповіли сестри?» «З них важко щось витягнути. Лишилося всього 14 черниць, і всі вони зараз шоковані. Думають, що в безпеці тут під божим захистом» а тоді до них вдирається якийсь божевільний. Є ознаки вторгнення? Ні, але війти до аббатства нема неважко. Усі стіни поросли плющем, можна спокійно перебратися. До того ж є задні ворота, що виходять у поля, де в черниць згородина. Злочинець міг увійти і звідти. Сліди? Є кілька, але на дворі їх уже мав засипати сніг. Тож ми не знаємо, чи справді він удирся сюди. Його цілком могли впустити через головні ворота. Це ордер саммітниць, док. Нікого не впускають у ці ворота, окрім парафіяльного священника, який приходить служити мису і вислуховувати сповіді. Є ще жінка, яка працює у будинку священника. Її дозволяють приходити з дочкою, коли дитину немає на кого лишити. Це все. Більше ніхто не зайде без дозволу аббатиси. І сестри нікуди не виходять. Хіба що до лікаря і в разі термінових родинних потреб. З ким ви вже встигли поговорити? За Батисою матінкою Мері Клімент. З двома чорницями, які знайшли жертву. Що вони розповіли? Ріцолі похитала головою. Нічого не чули, нічого не бачили. Навряд чи інші теж матимуть, що сказати. Чому це? Ви бачили, які вони старі? Це не значить, що вони всі не розумі. Одна з них не при собі після інсульту. Ще у двох – хвороба Альцгеймера. Більшість ночують у кімнатах, що виходять на інший бік двору. Тож вони і не могли нічого помітити. Спочатку Мора просто схилилася над тілом Каміли, не торкаючись його, віддаючи загиблі останню мить гідності. Тепер ніщо не завдасть тобі болю, подумала вона. І почала обмацувати скаль, і відчула, як суваються під шкірою ламки кістки. Численні удари усі по тім'ю і по тилиці, а синці на обличчі. Це просто синюшність? Так, до того ж застигла. Отже, били ззаду і згори. Нападник, вочевидь, був вищий за нею, або ж вона стояла навколішки, а він над нею. Мора замерла, торкаючись холодної плоті, уявляючи цю юну черницю, що стояла на колінах перед нападником, а на її схилену голову сипалися удари. Ця картина краяла серце. Що за вилупок дубасить черниць? мовила Ріцолі. Що, чорт забирай, коїться з цим світом? Мора поморщилася від цих слів. Хоча вона й не могла пригадати, коли востаннє була в церкві, а вірити взагалі перестала багато років тому, така лайка у святому місті її бентежила. Ось вона – сила дитячих переконань. Хоча тепер святі та їхні дива були для неї не більше, ніж казка, вона ніколи не наважилася блаятися перед розп'яттям. Таріцолі була надто розлючена, щоб стежити за словами навіть у святому місті. Її волосся було більш скуйовджене, ніж зазвичай. Дика чорна грива блищала від просталого мокрого снігу. Кістки й гостро виділялися під блюдою шкірою. Очі жаринками світилися від лютів на півмороці каплиці. Праведний гнів завжди був для Джейнрі солі пальним, сутністю того, що штовхало її на полювання за чудовиськами». Однак сьогодні здавалося, що він охоплює її, мов лихоманка. Її обличчя сходло, наче її зсередини її вогонь. Мора не хотіла живити це полум'я. Вона говорила рівним голосом, ставила ділові запитання. Науковиця, яка має справу з фактами, а не з емоціями. Вона взяла руку сестри Каміли, випробувала ліктьовий суглом. «М'який, трупного заціпленіння немає». «То минуло менше п'яти-шести годин? Тут ще й холодно!» – Ріцолі пирхнула, видихаючи хмаринку пари. «Та невже?» – «Гадаю, трохи вище нуля. За таких умов трупне зацепеніння може настати пізніше. Наскільки?» «Неможливо визначити. А що з її обличчям, з тими синцями?» «Трупні плями можуть з'явитися за півгодини. Це не допоможе нам дізнатися часу смерті». Мора розкрила валізку, дістала хімічний термометр для вимірювання навколишньої температури. Оглянула багатошаровий одяг жертви і вирішила не вимірювати ректальну температуру, доки тіло не перевезуть до моргу. Світла у приміщенні було мало, не те місце, де вона могла б достовірно виключити сексуальне насильство, перш ніж устромляти термометр. Відсуваючи одяг, також можна пошкодити докази. Тож натомість вона взяла шприц для проби склоподібного тіла на посмертний рівень калю. Це допоможе встановити час смерті. Розкажіть про другу жертву, мовила Мора, встромлюючи голку в ліве око загиблої, поволі набираючи склоподібну рідину. Рідсолі з огидою застогнала і відвернулася. Біля дверей знайшли сестру Урсулу Роузленд, їй 68 років. Міцна виявилася стара. Кажуть, ворушила руками, коли її заносили до швидкої. Ми з Фростом приїхали саме тоді, як вони вже їхали. Вона сильно постраждала? Я її не бачила. Останнє, що ми чули з лікарні святого Франциска, це що вона на операції. Численні тріщини черепа, крововили в мозок. Як і в цієї жертви. Так, як і в Каміли. У голосі Ріцолі знову зазвенів гнів. Мора підвелася, затремтіла. Її брюки змокли від краю пальта, здавалося, наче литки з куті кригою. Телефоном їй сказали, що місце злочину всередині будинку, тож вона не взяла за авто ані шарфа, ані вовняних рукавиць. Та це приміщення без обігріву було не набагато теплішим за вкритий ожеледицею двір. Вона сунула руки в кишені. Дивуючись, як Ріцолі, яка теж не мала ані теплих рукавиць, ані шалика, стільки витримала в цій крижаній каплиці. Здавалося, що детектив носить джерело тепла з собою. Лихоманці своєї люті, і хоча губи в неї вже посиніли, вона, схоже, не поспішала до теплішого місця. «Чому тут так холодно?» – запитала Мора. «Не уявляю, як тут можна проводити служби». Їх тут і не проводять, цю частину будівлі взимку ніколи не використовують. Опалення надто дороге. Та й черниць тут живе так мало. Для меси вони послуговуються маленькою капличкою в домі священника. Мора згадала трьох черниць у вікні, всі вони були літні. Ці сестри в вогні, що згасають, зникають один за одним. Якщо каплиця не використовується, мовила вона, то що жертви тут робили? Ріцолі зітхнула, видихаючи пару, мов дракон. Ніхто не знає. Аббатися сказала, що востаннє бачила Урсулу і Камілу під час вечірньої молитви, приблизно о дев'ятій. Коли зранку вони не з'явилися, сестри пішли їх шукати. Навіть і не думали, що знайдуть тут. Стільки ударів у голову, скидається на щиру лють, Але ж... «Гляньте на обличчя», – зауважила Ріцоль, показуючи на Камілу. «Обличчя він не зачепив, наче пожалів. Це вже щось менш особисте, наче він цілим не в неї, а в те, чим вона є, що вона уособлює». «Владу?» – припустила Мора. «Силу?» «Цікаво, я б сказала щось на зразок віри, надії та милосердя. Що ж, я вчилася в католицькій школі. Ви?» пирхнула Рецолі, ніколи б не подумала. Мора глибоко вдихнула холодне повітря і подивилися на розп'яття, пригадуючи роки, проведені в Академії святих немовлят-мучеників. І всі ті тортури, які вигадувала сестра Магдалена, викладачка історії. Тортури були емоційні, не фізичні. І жінка, що їх завдавала, швидко визначала. Хто з дівчат, на її думку, був Непристойно впевнений у собі. У 14 років найкращими друзями Мори були не люди, а книжки. Вона легко розбиралася з домашніми завданнями і цим пишалася. Саме це накликало на неї гнів сестри Магдалини. Заради Мориного ж добра цю нечистиву гордість власним інтелектом слід було перетворити на покірність. І сестра Магдалина завзято взялася за це завдання. Вона висміювала Мору в класі, писала принизливі коментарі на полях її бездоганних робіт і голосно зітхала щоразу, як дівчина піднімала руку, щоб щось запитати. Зрештою Мора підкорилася і замовкла. «Вони не залякували», – сказала вона черниці. «Не думали, що щось може вас залякати, док. Я багато чого боюся», – Ріцулі засміялася. «Тільки не мерців, так?» У світі її речі значно страшніші за мерців. Вони залишили тіло Каміли на ложі з холодного каменю і рушили по периметру зали назад до залитого кров'ю місця, на якому знайшли ще живу Урсулу. Фотограф закінчив свою роботу і пішов. У каплиці лишилися тільки Мора і Тарит Солі, дві самотні жінки, голоси яких відлунювали поміж аскентичних стін. Мора завжди вважала церкви універсальними святилищами, де може, знайти втіху навіть той, хто не вірує, але вона не бачила втіхи в цьому похмурому місці, яким, зневаживши святі символи, пройшлася смерть. Сестру Урсулу, знайшли тут, мовила Гусолі. Вона лежала головою до вівтаря, ногами до дверей, наче розпростерлася перед розп'яттям. Цей тип просто бісова тварюка, сказала детектив. Злі слова, ж маточками льоду, злітали з її вуст. Ось із чим ми маємо справу. Чи псих, чи якийсь обдовбаний мерзотник шукав поживи. Ми не знаємо, чи це був чоловік. Ріцолі махнула рукою до тіла сестрі Каміли. Думаєте, це могла б зробити жінка? Жінка може вимахувати молотком, розтрощити череп. Ми знайшли слід тут, серед проходу. Як на мене чоловічий... Дванадцятий розмір. Хтось із парамедиків? Ні, їхні відбитки видно тут, біля дверей. Той, що в проході, інший, це його слід. Ходув вітер, загрюкав вікнами, двері зарипіли, наче її смикали невідомі руки, прагнучи увійти. Губи від солі посиніли, обличчя стало бліде, мов умерця, але вона не показувала жодного бажання знайти тепліше приміщення. Надто уперта, щоб здаватися першою, визнати, що вона дійшла до краю своїх можливостей. Мора опустила очі до кам'яної підлоги, на якій лежала сестра Урсула, і не змогла заперечити те, що підказував Ріцолі інстинкт, що цей напад був актом безумства. Вона бачила божевілля тут, у цих кривавих плямах, в ударах по черепу сестри Каміли, або ж божевілля, або щире зло. Здалося, що спиною пробіг холодний вітер. Вона випростилася, тремтячи і зупинила погляд на розп'яті. «Страшенно холодно», – сказала Мора. «Тут можна десь зігрітися, випити кави. Ви тут закінчили? Я бачила все, що треба. Решту нам покаже Росте». Вони вийшли з каплиці, переступили жовту стрічку, яка на той час уже впала з дерев і лежала, вкриваючись кригою. Вітер трепотів їхніми пальтами, шмагав по обличчям, поки вони йшли до галереї, примружившись від хвиль снігу. Увійшовши в похмуре передпокій, море завважила легкий, мов під дотик тепла до заціпеннілого обличчя. Пахло яйцями, старою фарбою і цвіллю старої системи обігріву, що ганяла пил. Дзенькіт посуду повів їх тьмяним коридором до кімнати, залитою флуоресцентним світлом, яке здавалося надто сучасним для цього місця. Різке і безжальне воно освітлювало зморшкуваті обличчя черниць, які сиділи за старим столом. Тринадцятеро – нещасливе число. Всю увагу вони зосередили на квадратиках яскравої квітчастої тканини, шовкових стрічках і тацях з висушеною лавандою та пелюстками троянд. Час рукоділля, подумала Мора, дивлячись, як покручені артритом руки згрібають трави і зв'язують стрічками мішечки. Одна з черниць скорцюбилася в інвалідному візку, її скрутило набік. Ліва рука пазарем лежала на підлікотнику, обличчя провисало, наче маска, що наполовину розтанула. Жорстокі наслідки інсульту. Утім, це вона першою помітила двох непроханих гостей. І кволо застогнала. Інші сестри підвели голови, розвернулися до моря та Рідсорлі. Коли Мора вдивлялась у ці обличчя, їй стало моторошно від тієї слабкості, яку вона в них побачила. Це були не ті суворі владні образи, які вона пам'ятала з дитинства. Вони дивилися спантеличено, шукали в ній відповіді. Щодо цієї трагедії, їй було ніякого від цього нового статусу. Так, ніякого її дитина, коли виростає чи вперше усвідомлює, що помінялася ролями з батьками. Рідсолі запитала, хтось може підказати, де детектив Фрост? Відповіла змучена на вигляд жінка, яка щойно вийшла з сусідньої кімнати з чистих чашок і блюдочок. Вона була обрана у вицвілий синій свитер із масними плямами. Крізь бульбашки та воду на лівій руці сяяв крихітний діамант. Мора подумала, що це не чорниця. Радше її найняли доглядати за цим, як ніколи, неміченим товариством. «Він досі розмовляє за Батисою», – сказала жінка. Вона кивнула на двері. Назморщене, насуплене чоло впало в пастму темно русявого волосся. Її кабінет далі, по коридору. Ріцоля кивнула. «Я знаю дорогу». Жінки вийшли з різко освітленої кімнати, пішли коридором. Мора відчула протяг, ще під холодного повітря, наче повз неї, пройшов привід. Вона не вірила в життя після смерті, але й, слідами тих, хто нещодавно помер, іноді питала себе – чи не залишив їхній кінець свого відбитку, слабкого сплеску енергії, який могли б відчути ті, хто йдуть за ними? Детектив постукала у двері абатиси. Тремтливий голос відповів «Заходьте». Увійшовши в кімнату, Мора відчула подібний до витончених парфумів аромат кави, побачила теплі дерев'яні панелі та просте розп'яття на стіні над дубовим столом. За столом сиділа Згорблена стара черниця. Окуляри перетворювали її очі на величезні блакитні озера. Вона здавалася такою ж старою, як її немічні сестри, які сиділи за столом, і окуляри були такі важкі, наче тягнули її донизу обличчям у стіл. Та очі, що дивилися крізь ті товсті скельця, були живі і світилися розумом. Баррі Фрост, напарник Рідсолі, поставив чашку на стіл і вічливо підвівся. Фрост був схожий на абстрактного молодшого брата, єдиний коп у відділі для розслідування вбивств, який міг повестися в кімнаті для допитів так, що підозрювані вірили, що він їхній найкращий друг, а також єдиний коп у відділі, який був не проти працювати в парі з вибухової рідсолі, яка навіть зараз похмуро зіркала на його каву, безсумнівно відзначив, відзначивши для себе, що поки вона тремтіла від холоду в каплиці, її напарник затишно розсівся у цій теплій кімнаті. Матінко-настоятелько, мовив Фрост, це доктор Айлс із лабораторії судово-медичної експертизи. Док, це матінка Мері Климент. Мора потиснула абатисі руку. Вона була скрючена, шкіра натягнулася на кістка, мов сухий папір. Мора помітила, що з-під чорного рукава визирає бежевий край. То, як черниці витримували життя в цій холодній будівлі, під вовняним убранням у абатисі ховалася довга тепла білизна. Крізь товсті скельси окулярів на мору дивилися спотворені блакитні очі. Лабораторія судової медичної експертизи це значить, що ви лікарка? Так, паталога Вивчаєте причини смерті? Саме так, а батиса замовкла, немовби збиралися з мужністю для наступного запитання. Ви вже були в каплиці, бачили? Мора кивнула. Вона хотіла обірвати запитання, що мало йти слідом, але була неспроможна на грубощі стосовно черниці. Навіть у віці 40 років чорні ряси змушували її нервуватися. Чи вона, її голос гас до шипиту, Чи сестра Каміла сильно страждала? Боюся, відповіді на це ми поки не маємо. Це буде відомо лише після огляду. Мора мала на увазі після Ростину, але це слово здавалося надто холодним, надто клінічним для слуху матінки Мері Клемент. Та й вона не хотіла відкривати жахливу правду, те, що насправді чудово уявляла, що сталося з Камілою. Хтось напав на молоду жінку в каплиці, хтось переслідував її, коли вона нажахано бігла до вівтаря, зірвав з неї білий серпанок у слушниці. Коли удари трощили її череп, коли її кров бризкала на лави, вона все одно рухалася вперед, аж поки не впала на коліна до його ніг. Переможено, навіть тоді нападник не зупинився, навіть тоді продовжував бити її по голові, наче розбивав яйця. Уникаючи допитливих очей і настоятельки, мора кинула короткі погляне дерев'яне розп'яття на стіні за столом, але зустріч із цим владним символом не була простіша. Родилася рісолі. Ми ще не бачили їхніх кімнат. Як завжди, йшлося їй всього на всього про справи, всього навсього про те, що слід робити далі. Матінка Мері Клемент кліпнула, проганяючи сльози. Так, я саме збиралася провести детектива Фроста на гору до їхніх келій. Рідсолі кивнула. Як будете готові? А Бастиса провела їх угору сходами, освітленими лише тьмяним світлом, що падало крізь вітражні вікна. У ясний день сонце розмальовувало б стіни яскравими кольорами, але цього похмурого ранку на них були тільки плями різних відтінків сірого. Горішні келії здебільшого, стоять порожні. З роками довелося переселити сестер по дні вниз, мовила настоятелька. Вона піднімалася повільно, хапаючись за поруч і, наче, підтягуючись угору гору, крок за кроком. Мора майже чекала, коли ж вона покотиться донизу і трималася позаду неї, напружуючи щоразу, як кабаста тремтіла й заумирала. Сестру Джастіну нині сильно турбує коліно, тож вона теж перебралася на перший поверх, а тепер ще й сестрі Хейлін стало важко дихати. Нас лишилося так мало. Вам доводиться утримувати велику будівлю, зауважила Мора. І стару Аббатиса зупинилася перевести дух і додала з сумним смішком. «Вона стара, як і ми, і так дорого нам обходиться. Ми думали, що доведеться її продати, але Господь знайшов спосіб зберегти її. Як?» Минулого року з'явився спонсор, почали потроху робити ремонт. На даху вже лежить нова черепиця, а тепер ще й горище утеплене. Далі плануємо замінити систему опалення. Черниця глянула на мору. Вірити чи ні, але зараз тут доволі затишно, якщо порівнювати з минулим роком. Аббатися глибоко зітхнула і знову взялася долати сходи, раз по раз, брязкаючи вирвицею. Нас тут було 45-ро, коли я вперше приїхала до Грейстоунс. Усі келії були зайняті, обидва крила. Але тепер ми – товариство літніх. Коли ви приїхали сюди, матінко-настоятелько? – запитала Мора. Я стала послушницею 18 років. Був один юнак, який хотів зі мною одружитися. Боюся, я поранила його гордість, коли обрала Бога замість нього. Вона зупинилася і озирнулася. Мора вперше помітила гульку слухового апарату під її апостольником. Вам певно важко це уявити, докторе Айлс, те, що я колись була така молода? Так, морі було важко, навіть неможливо уявити матінку Мері Клемент інакшою за цю немічну стару жінку, точно нежаданою дівчиною, за якою падали чоловіки. Вони піднялися нагору, перед ними простягся довгий коридор, завдяки тому, що низька. Темна стеля утримувала тепло, тут було тепліше, майже затишно. Оголі балки були чи не а столітніми. Абатися підійшла до других дверей і завагалася, торкнувшись ручки. Нарешті вона повернула її, і двері прочинилися. Сіре світло з кімнати залило обличчя черниці. Це кімната сестри Урсули, якось казала вона. Там заледве вистачило місця на всіх присутніх. Проста Рідсолі увійшла, але мора лишилася біля дверей, обвела поглядом полиці з книжками, горщиків, яких буяли африканські фіалки, вікно з вертикальними перетинками і низька стеля з балками надавали кімнаті середньовічного вигляду. Охайна студентська мансарда просте ліжко і шафа, письмовий стіл і стілець, ліжко заправлене, зауважила ріцоля, дивлячись на акуратну. Заправлені простирадла. «Це ми зранку і побачили», – відповіла матінка Мері Клемент. «Вона вчора не лягала спати? А радше встала рано, має таку звичку. Наскільки рано?» «Сестра часто прокидається за кілька годин до утреній». «До утреній?» – перепитав Фроз. «Це наші ранкові молитви. Починаються о сьомій. Минулого літа вона завжди зранку вже була в саду, любить працювати на землі». А взимку, – спитала Ріцолі, – для чого їй так рано вставати? У кожну пору року є робота для тих, хто досі спроможний працювати. Так багато сестер стали зовсім безпорадні. Цього року довелося найняти місіс Отіс. Вона допомагає нам готувати. Та й навіть з її допомогою ми заледве здатні впоратися з усім. Ріцолі відчинила шафу. У ній висів суворий гардероб у чорних і коричневих тонах, ані натяку на яскравий колір чи оздобу. То було обрання жінки, для якої Божа робота була найважливішою, і яка обирала одяг лише для того, щоб служити йому. Вмість цієї шафи її єдиний одяг, запитала Рідсолі. «Вступаючи до ордену, ми даємо обітницю бідності». Тобто ви віддаєте все, що маєте? Матінка Мері Клімент відповіла терплячою усмішкою, так усміхаються до дитини, яка поставила безглузде запитання. Це не так важко, детективи. Нам залишаються книжки, кілька особистих дрібниць. Як бачите, сестра Урсула обожнює свої африканські фіалки, але так, приходячи сюди, ми залишаємо позаду майже все. Наш орден. Орден споглядання. Ми не дозволяємо зовнішньому світові відвертати нашу увагу. Перепрошую, матінко-настоятелько, заговорив Фрост. Я сам не католик, тому не дуже розумію, що ви маєте на увазі під спогляданням. Він говорив спокійно і чимно, тож Абатиса усміхнулася йому тепліше, ніж до того рід солі. Ми ведемо замислене життя, повне молитов у самітнення з Господом і роздумів. Саме тому ми замикаємося за стінами, не пускаємо відвідувачів. У самоті ми знаходимо втіху. «А що, як одна з вас порушить правила?» – запитала Ріцолі. «Викинете її?» Мора побачила, як Фрост скривився від такого різкого запитання нападниці. «Дотримання правил добровільне», – пояснила настоятелька. «Ми дотримуємося їх тому, що хочемо того». Але ж має час від часу траплятися таке, що якась черниця прокинеться зранку і скаже, щось мені хочеться на пляж. Не буває такого. Мусить бути. Вони ж просто люди. Не буває такого. Ніхто не порушує правил, не перелазить через стіни. Ми не маємо потреби виходити за басти. Місіс Отіс купує продукти. Отець бро бає про наші духовні потреби. А листи, телефонні дзвінки, навіть у в'язницях суворого режиму час від часу дозволяється комусь зателефонувати. Фрос зболено похитав головою. «Ми маємо телефон для надзвичайних випадків», – відповіла Черниця. «І хто завгодно може ним скористатися? Для чого їм це?» «А пошта? Вам приходять листи? Деякі з нас обирають відмову від листування». А якщо хочеться відправити комусь листа? Кому? Хіба це має значення? На обличчі матінки Мері Климен застигла натягнута усмішка, штибу «Боже, дай мені терпіння!» Можу тільки ще раз повторити, детективи. Ми не в'язні, ми самі обираємо таке життя. Ті, хто не погоджується з цими правилами, можуть піти. І що вони робитимуть у зовнішньому світі? Ви, схоже, думаєте, що ми нічого не знаємо про той світ? Однак деякі наші сестри служили у школах чи лікарнях. Мені здалося, що ваше усамітнення не дозволяє виходити за стіни монастиря. Іноді Господь закликає нас виконувати Його завдання за межами ордену. Кілька років тому сестра Урсула відчула його поклик до служіння за кордоном і дістала дозвіл жити поза орденом, не зрікаючись своїх обітниць, але повернулася. Минулого року їй не сподобалось у великому світі. Її місія в Індії виявилась непростою, мало місце і насильство. На селище напали терористи, тоді вона й повернулася до нас. Тут вона знову почувалася в безпеці. Сестра Урсула не мала родини, до якої могла б повернутися? Її найближчим родичем був брат, який помер два роки тому. Тепер ми її родина, її дім у Грейстоунс. «Коли ви, детективи, відчуваєте в тому відсвіту і прагнете втіхи, чи ж ви не повертаєтеся додому?» – м'яко запитала Абатиса. Схоже, відповідь засмутила Рідсолі. Її погляд перемістився до стіни, на якій висіло розп'яття, і так само швидко втік. «Матінко-настоятелько!» У коридорі з'явилася жінка в масному синьому светрі, подивилася на них порожніми байдужими очима. З кінського хвоста вибилося ще кілька пасп, вони обрамляли кістляве лице. Отець брофі каже, що вже їде розбиратися з репортерами, але їх стільки телефонує, що сестра Ізабела щойно просто зняла слухавку з телефона. Не знаю, що їм відповідати. Зараз прийду, місіс Отіс. А батися розвернулася до ріцолі. Як бачите, у нас чимало справ. «Будь ласка, залишайтеся тут стільки, скільки буде потрібно. Я буду внизу». «Поки ви не пішли», – затримала її детектив. «Скажіть, у котрій з кімнат жила сестра Каміла? Четверті двері. Вони не замкнені? На цих дверях немає замків», – мовила матінка Мері Клімет, «І ніколи не було». Увійшовши в кімнату сестри Каміли, Мора одразу відчула запахи хлорки й олійного мила. Так само, як у сестри Урсули. В цій кімнаті було вікно з вертикальними перетинками, що виходило у двір, і низька стеля з дерев'яними балками. Однак, якщо кімната Урсули створювала відчуття обжитою, келію Каміли так ретельно відчищали і відмивали, що вона здавалася стерильною. Вибілені стіни були голі, лише дерев'яне розп'яття висіло проти ліжка». Воно мало бути першим, на чому зупинявся погляд Каміли, коли вона прокидалася вранці, символ зосередженості її буття. Це була келія для покаяття. Мора подивилася на підлогу і побачила місця так сильно вичищені, що дерево помітно посвітлішало. Вона уявила собі, як юна послушниця, стоячи на колінах, намагається відтерти дротянкою, що плями яким по сто років? «Сліди жінок, які жили тут до неї?» «Боже!» – втрутилася Рідсолі. «Якщо хайність – це майже, майже праведність, то ця жінка була святою». Мора підійшла до столу під вікном, на якому лежала розгорнута книжка. «Свята Бригіта Ірландська біографія». Вона уявила, як Каміла читає, сидячи за цим столом, і світло з вікна грає на її ніжному обличчі. Їй стало цікаво. Чи в теплі дні Каміла колись знімала білий серпанок послушниці, дозволяючи витерчу з вікна вбивати її стрижене біляве волосся? «Тут кров», – мовив Фрост. Мора розвернулася і побачила, що він стоїть біля ліжка, дивлячись на зім'яті простирадла. Рід зняла верхній шар, відкрила яскраві червоні плями. «Менструальна кров», – завважила Мора. Фрост зашарівся і відвернувся. Навіть удружені чоловіки бувають дуже делікатні, коли йдеться про інтимні подробиці жіночої тілесності. Пролунав дзвін, знову привернувши Морину увагу до вікна. Вона дивилася, як із будівлі вийшла черниця відчинити ворота. У двір увійшло четверо гостей у жовтих дощовиках. Криміналісти приїхали, сказала вона. Я спущуся до них, відповів Фрост і вийшов із кімнати. Мокрий сніг досі йшов, шурхотів проти вікна, і паморось спотворювала двір за склом. Мора побачила розмиту постать Фроста, який вітався з криміналістами. Нові чужинці, що порушують спокій абадства. А там за стінами їх ще більше, чекають своєї можливості вторгнутися. Вона побачила, як повз ворота повільно проїхав фургон телеканалу, безсумнівно знімаючи. Вони так швидко дісталися сюди. Невже запах смерті такий сильний? Вона розвернулася до Ріцолі. Джейн, ви ж католичка чи не так? Детектив пирхнула, перебираючи речі в шафі Каміли. Я не довчила катехіз. Коли ви втратили віру? Приблизно тоді ж, коли перестала вірити в Санта-Клауса. До конфірмації так і не дійшла. І це й досі бісить мого батька. «Господи, яка нудна шафа! Подивимось, чорну рясу мені сьогодні вбрати, чи коричневу?» «От як дівчина при своєму розумі може захотіти стати черницею?» «Не всі черниці носять ряси. Ще з часів другого Ватиканського собору. Так, але вся ця непорочність нікуди не поділася. Уявіть, не мати сексу до кінця своїх днів. Не знаю, – відповіла Мора. «Може, це навіть полегшення? Більше не думати про чоловіків. Не впевнена, що це можливо». Ріцолі зачинила двері і взялася повільно оглядати кімнату, шукаючи... Що? Морі було цікаво. Може, ключ до особистості Каміли? Розгадку того, чому її життя обірвалося так рано і так жорстоко? Але Мора не бачила жодної підказки. У цій кімнаті і сліду не лишилося від її мешканки – і це, можливо, була найкрасномовніша підказка. Молода дівчина постійно миє, постійно три витирає бруд. Гріх! Рідсоля підійшла до ліжка, стала на карачки, зазирнула під нього. Боже, там так чисто, що хоч і з підлоги їж. Порив вітру, трусунув вікно, задзвенів слютою й кригою. Море відвернулася і дивилася, як фрости з криміналістами йдуть до каплиці. Один із хлопців раптом послизнувся на бруківці, замахав руками, щоб не впасти. Мора подумала, усі ми влічайдушно намагаємося встояти на ногах, опираємося спокусі, так само, як і земному тяжінню. А коли зрештою падаємо, то це завжди стає несподіванкою. Криміналісти війшли до каплиці. Вона уявила, як вони збираються мовчазним колом, дивляться на кров сестри Урсули, Видихаючи хмаринки пари. За спиною щось голосно гукнуло. Мора розвернулася і з тривогою побачила Рідсолі, яка сиділа на підлозі. Поряд із перевернутим стільцем, низько опустивши голову. Джейн, мора схилилася над ним. Джейн, рідсоль відмахнулася. Усе гаразд, усе гаразд. Що сталося? Просто, здається, надто різко встала. Голова трохи крутиться. Ріцолі спробувала випростатися, але знову опустила голову. Вам треба лягти. Не треба мені лягати. Дайте хвилинку віддихатися. Мора пригадала, що Ріцолі ще в каплиці мала не дуже добрий вигляд. Надто бліде обличчя, надто темні губи. Вона припустила, що детектив просто замерзла. Але тепер вони були в теплій кімнаті, а Ріцолі виглядала такою самою виснаженою. «Ви сьогодні снідали?» – запитала Мора. «Ну, не пригадуєте?» «Так, наче поїла щось». «І що це значить?» «Шматок тосту, гаразд?» Вона відкинула руку Мори, нетерплячим жестом відмовляючись від будь-якої допомоги. Та сама люта гордість, через яку з нею бувало так важко працювати. «Здається, у мене гриб. Ви впевнені, що це все?» Ріцолі прибрала волосся з лиця і поволі випросталася. Так, і не варто було пити стільки кави вранці. Скільки? Три чи чотири чашки. Хіба це не занадто? Я потребувала кофеїну, але тепер він проїдає дірку у мене в шлунку. Мене нудить. Я проведу вас до ванної. Ні, знову відмахнулася Ріцолі. Я здатна дійти сама, гаразд? Вона повільно підвелася, трохи постояла, наче невпевнена в своїх ногах. Тоді розправила плечі і вийшла з кімнати ходою, що вже нагадувала її звичайний гонок. Звук дзвона біля воріт знову привернув море на увагу. Вона дивилася, як літня черниця знову вийшла з будинку і почовгала по бруківці відчиняти ворота. Новий відвідувач не мусив нічого пояснювати, черниця відчинила одразу. До двору увійшов чоловік у довгому чорному пальто, поклав долоню на плечі черниці втішним жестом, що свідчив про близькість. Вони разом пішли до будівлі, чоловік не поспішав, підлаштовуючись до її покручених артритом ніг, схилившись до неї так, наче не хотів пропустити жодного її слова. Серед двору він раптом зупинився і підвів голову, наче відчув, що мороз спостерігає за ним. На мить їхні погляди зустрілися крізь вікно, вона побачила худе виразне обличчя, чорне волосся, скуйовджене вітром і білий проблиск під піднятим комірком чорного пальта Священник. Коли місіс Оті сказала, що отець з вже їде, Мора уявила собі літнього сивого чоловіка, але зараз на неї дивився молодий, не старший сорока років. Вони з черницею пішли далі, і Мора більше їх не бачила. Двір знову спорожнів, але на витоптаному снігу лишився запис про всіх тих, хто перетинав його нині зранку. Скоро приїдуть санітари з Моргу зі своїми ношами і залишать ще сліди. Мора глибоко зітхнула, страхаючись повернення до холодної каплиці, того похмурого завдання, що їй ще належало виконати. Тоді вийшла з кімнати і спустилася вниз, чекати на свою команду. Джейн Ріцолі стояла у ванні біля вмивальника, дивилася на себе у дзеркало, і те, що вона бачила, їй не подобалося. Вона не могла не порівнювати себе з елегантною докторкою Айлс, яка завжди здавалася по-королівському незворушною, наче все було під контролем. Жодна чорна волосинка не вибивалася з зачіски. Блискучий червоний розчірк помади на бездоганній шкірі. Те, що Ріцолі бачила в дзеркалі, не було ані незворушним, ані бездоганним. Куявжене волосся, наче в духа бачі, чорні кучери закривають бліде, змучене обличчя. «Я сама не своя», – подумала вона, – «я не впізнаю цю жінку, коли я встигла перетворитися на незнайомку». Тілом раптом прокотилася чергова хвиля нудоти. Вона заплющила очі, намагаючись її повороти. Опираючись так, наче від цього залежало їй життя. Та сама сила волі не могла стримати невідворотні. Затиснувши рота рукою, Джейн стрімко метнулася до найближчої туалетної кабінки і встигла саме вчасно. Випорожнивши шлонок, вона трохи затрималася над унітазом, не наважуючись вийти з безпечної кабінки, думаючи, це мусить бути гриб. Будь ласка, нехай це буде гриб. Коли Нудота вщухла, вона почувалася такою виснаженою, що сіла на унітаз і притулилася до бічної стіни. Вона думала про те, скільки роботи попереду, скільки опитувань треба провести, як бентежно буде намагатися витягти хоч щось корисне з цих шокованих і мовчазних жінок, а гірше за все триматися осторонь, до виснаження триматися осторонь, поки криміналісти шукають свої мікроскопічні скарби. Зазвичай Джейн була однією з тих, хто першими кидається шукати докази, більше доказів з тих, хто б'ється за контроль над кожним місцем злочину, і ось вона сидить у туалеті, не наважуючись вступити у вир подій, в якому завжди прагнула бути, воліє сховатися тут, у блаженній тиші, де ніхто не побачить сум'яття на її обличчі. Цікаво, що помітила доктор Айлз. Мертві, наче завжди, її цікавили більше за живих. І на місці вбивства тіло привертало всю її увагу. Нарешті Ріццолі випросталася і вийшла з кабінки. У голові стало ясніше. Шлунок заспокоївся. привид старої Ріццолі нарешті повертався в тіло. Біля умивальника вона набрала в рот крижаної води, змиваючи кислий присмак тоді хлюпнула водою на, об... на обличчя. «Зберися, дівчинко, не нюняй. Якщо хлопці побачать дірку в твоїй броні, то цілитимуть тільки туди. Це завжди так». Вона взяла паперового рушника, витерла лице і вже збиралася викинути його у сміття. Та завагалася, пригадуючи ліжко сестри Каміли. Кров на простирадлі. Відро було наполовину повне. Серед зібганих паперових рушників – Джейн побачила згорток туалетного паперу. Долаючи огиду, вона розгорнула його, і хоча вже знала, що в ньому буде, все одно була вражена виглядом менструальної крові іншої жінки. Детектив весь час мала справу з кров'ю і щойно бачила величезну калюжу її під тілом Каміли, і все одно її значно більше шокувала ця використана прокладка. Вона була важка, просочена. «Ось чому ти встала з ліжка», – подумала Джейн. «Тепло, що протікає між стегнами, волога на простирадлі. Ти встала, пішла до туалету, поміняла прокладку, викинула використану смітник. А тоді, що ти робила тоді?» Рідсолі вийшла з ванною, повернулася в кімнату Каміли. Аль, докторка Альс уже пішла, тож вона була в кімнаті сама, дивилася насуплено на скривавлені простирадла. Цю єдину яскраву пляму повзбавленій кольоровій кімнаті. Тоді підійшла до вікна і визернула на двір. Тепер шар сльоти і снігу вкривала численні сліди, сліди ніг. За воротами до стіни під'їхав ще один фургон телевізійників. Зупинився, виставив супутникові антини. «Історія мертвої черниці у ваших вітаннях». Джейн подумала, що це, напевно, буде головна новина випуску «Оп'ятій». Усім цікаве життя черниць. Відмовляєшся від сексу, замикаєшся за парканом і всім стає цікаво, що ж ховається під твоєю рясою. Нас інтригує непорочність, нас цікавлять люди, які повстають проти найпотужнішої з потреб. Відвертаються від того, що призначено нам природою. Їхня чистота робить їх спокусливими. Погляд від Соліков знов через двір до каплиці – Ось де маю зараз бути, подумала вона, тремтіти від холоду з криміналістами, а не сидіти в цій кімнаті, де відгонить відбілювачем. Але тільки з цієї кімнати вона могла уявити собі те, що мала побачити Каміла, повертаючись із мандрівки до убиральні темного зимового ранку. Вона мала побачити світло у вітражних вікнах каплиці, світло, якого там не мало бути. Мора стояла осторонь, коли двоє санітарів розстеляли чисте простирадло та обережно переносили на нього сестру Камілу. Вона завжди спостерігала за тим, як тіла забирають з місць злочину. Іноді санітари виконували це завдання з професійною зверхністю, іноді з помітною огидою, але час від часу Мора бачила в їхніх діях особливу ніжність. У увагу мали маленькі діти. Їхні голівки обережно підтримували, зацепеніли тіла, ніжно погладжували крізь мішок. До сестри Каміли поставилися з тією ж увагою, з тією ж скорботою. Вона відчинила двері каблиці, коли вони викочували ноші, поволі рушила за ними доворіт. За стінами вже юрмилися новинарі, тримали камери на поготові, щоби спіймати класичну ілюстрацію трагедії – тіло на ношах. Помітно людський обрис пластикового мішка. Хоча жертви не видно, вони вже мусили почути, що це молода жінка, тому, дивлячись на мішок, усі подумки розгортають його. Ця безжальна уява порушитиме у спокій Каміли так, як ніколи не зможе морен скальпель. Ноші викотилися за ворота аббатства, і хвиля репортерів і операторів посунула вперед. Незважаючи на крики патрульного, який намагався їх стримати. Лише священнику вдалося вгамувати цю зграю. Розючий силует у чорному стрімко вийшов з-за воріт і врізався в нату, перекрикуючи хаос сердитим голосом. «Бідолашна сестра заслужила на повагу! Чому б не проявити її? Дайте дорогу!» Навіть репортерів іноді можна присоромити. Деякі з них відійшли, пропускаючи санітарів, але телекамери й далі записували, як ноші завантажують до автомобіля, а іноді їхні голодні очі знайшли нову жертву. Мора щойно вислизнула із за воріт і прямувала до свого авто, кутаючись у пальту так, наче вона могла закрити її від поглядів. Докторко Айлс, що ви можете сказати? Чи відома причина смерті? Є ознаки сексуального насильства? Поки репортери напосідали на неї, вона метушливо шукала в сумочці ключі, відмикала замок. Їй вдалося відчинити дверцята, коли вона почула, як хтось кличе її. Цього разу стривожено. Мора озирнулася і побачила, що на тротуарі лежить чоловік, над яким схилилося ще кілька людей. «Це наш оператор!» – мкнув хтось. «Потрібна швидка!» Мора ляснула дверима автомобіля і поспішила до них. «Що сталося?» – запитала вона. «Він послизнувся?» «Ні, він просто біг і наче перекинувся». Вона присіла біля нього. Чоловіка вже перекотили на спину, і вона побачила, що йому за 50 – кремезний, обличчя темне. У снігу поряд із ним лежала телекамера з літерами «WVCU». Він не дихав. Мора закинула йому голову, відкривши м'язисту шию, щоб дати доступ повітрю, і схилилася вперед для штучного дихання. Від запаху застояної кави і сигарет її мало не знудило. Вона подумала про гепатит, про снід і ті мікроскопічні жахи, які можна підчепити від рідин тіла, і змусила себе накрити його своїм. Видихнула, побачила, як піднімається грудна клітка, як легені наповнюються повітрям. Видихнула ще двічі. Тоді спробувала намацати на сонній артерії пульс. Немає. Вона хотіла розстебнути чоловікові куртку, але й хтось уже робив це для неї. Мора підвела очі й побачила, що священник став навколішки навпроти неї і вже вимірював чоловікові груди, шукаючи орієнтир. Він поклав долоні на грудину і глянув на неї, чекаючи команди почати масаж серця. На його обличчі вона побачила разючі сині очі, похмуру рішучість. Качайте, сказала Мора. Священик взявся за справу, рахуючи в голос із кожним натисканням, щоб вона могла розраховувати штучне дихання. Без паніки, спокійний голос чоловіка, який точно знає, що робить. Вона не мусила ним керувати. Вони працювали разом, наче завжди були командою, і двічі мінялися місцями, щоб дати другому відпочити. Коли приїхала швидка, Брюки мори змокли наскрізь від в снігу, і попри, попри холод вона пітніла. Незграбно підвелася і виснажено дивилася, як санітар вводить крапельницю і ентотрахеальну трубку, як носить з чоловіком вантажить до автомобіля швидкою. Камеру, яка впустив оператор, підібрав інший співробітник. «Шоу мусить тривати?» – подумала Мора, дивлячись, як репортери скупчилися навколо автомобіля, незважаючи на те, що тепер перейшлося про нещастя їхнього колеги. Вона розвернулася до священника, який стояв біля неї. Його штани теж були мокрі від розсталого снігу. «Дякую за допомогу!» – мовила вона. «Здається, ви не новачок у реанімаційних заходах!» Він усміхнувся, знизав плечима. Лише з кинув, Не думав, що колись доведеться застосовувати ці знання. Він простягнув їй руку. «Я Деніел Брофі. Ви судмит-експертка?» «Мора Айс. Це ваша парафія? отче Брофі». Він кивнув. «Моя церква за три квартали звідси. Я її бачила. Як думаєте, ми його врятували?» Мора похитала головою. «Коли реанімація триває так довго, а пульс не з'являється, прогноз не втішний». Але є шанс, що він виживе? Невеликий. Я навіть волію думати, що ми зробили щось хороше. Він глянув на репортерів, які зосередилися на швидкій. Дозвольте провести вас до автомобіля, щоб ніхто не титься вам в обличчя камерами. Ви їхня наступна жертва. Сподіваюся, ви готові. Я вже пообіцяв зробити заяву, хоча й не зовсім розумію, що саме вони хочуть від мене почути. «Це канібали, отчі профі, вони хочуть лише вашого м'яса і намагатимуться відірватись з чималий шматок», – священик засміявся. «Тоді мушу їх попередити, що м'ясо буде жилове. Він провів морду автомобіля. Мокрі брюки липнули до ніг. Від пронизливого вітру тканина вже мало не затвердла. Повернувшись до моргу, доведеться перевдягатися в хірургічний костюм, а ці добряче просушити. Якщо вже я робитиму заяву, мов священик, є щось таке, що я мушу знати. Можете щось мені підказати? Вам треба поговорити з детективом Ріцолі, вона веде розслідування. Думаєте, це був окремий напад? Чи інші парафії теж мають підстави для хвилювання? Я вивчаю лише жертв, не нападників. Нічого не можу сказати про мотиви. Це літні жінки, вони не можуть себе захистити, знаю. То що їм сказати, усім тим сестрам, які живуть у релігійних спільнотах, що навіть за цими стінами вони в небезпеці? Ніхто з нас не буває повністю убезпеченим. Це не та відповідь, яку я волів би принести їм. Одначе єдина, яку їм варто почути, мора відчинила дверцята. Отче, брофі, мене ростили католичкою. Я вважала, що черниці недоторкані, але щойно бачила, що зробили з сестрою Камілою. Якщо таки сталося з черницею, то ніхто не застрахований. Вона сіла всередину. Щасти вам і спресою, я вам співчуваю. Отець брофі захряснув дверцята і пильно подивився на неї крізь вікно. Попри привабливість його обличчя, морену увагу привернув саме комірець священника – Усього лиш вузька біла смужка, яка втім вирізняла його з-поміж інших, робила недосяжне. Він помахав їй рукою і озирнувся на зграю репортерів, що сунула на нього. Мора побачила, як він випростався, глибоко вдихнув, а тоді рушив їм назустріч. Зважаю на результати анатомічного дослідження та відомості про гіпертензію суб'єкта, я вважаю, що смерть була спричинена природними причинами. Наймовірніше, що за добу до смерті стався гострий інфаркт міокарда, а за ним – слункова аритмія, яка й стала смертельною. Імовірно, причина смерті – летальна аритмія після гострого інфаркту міокарда надиктувала докторка Мора Айнс судового медичне бюро штату Масачусетс. Мора вимкнула диктофон і подивилася на надруковані діаграми, на яких раніше зафіксувала ориентири тіла містера Семюля Найта. Старий шрам від апендектомії, синюшні набряки на сідницях і задньому боці стегон, де збиралася кров у ті години, коли він сидів на ліжку вже мертвий. Свідків того, як містер Найт провів свої останні хвилини в тому готельному номері, не було. Однак вона могла уявити, що він відчував. Раптове тропітіння у грудях, можливо, кілька секундна паніка, коли він усвідомив, що це тріпоче його серце. А тоді поступове сповзання в чорноту. «З вами легко», – подумала вона. Надиктувати короткий висновок і можна відсунути справу містера Найтомбік, де коротке знайомство завершиться її прізвищем, нашкрябаним на звіті проростем. На столі лежали інші звіти, сто розшифрованих записів, що потребували перегляду і підпису. А в Морзі з своєї черги чекало ще одне знайомство – Каміла Манджі аутопсію якою було призначено на дев'яту наступного ранку, коли Ріцолі та Фрост могли бути присутні. Навіть зараз, коли мора гортала звіти, роблячи помітки на полях, вона не могла не думати про камілу. Ранковий холод каплиці її не покинув, тож, працюючи за столом, вона не знімала свитра, накута навіть спогадів про той візит. Вона підвелася перевірити, чи висохли вовняні брюки, повішені над радіатором. Годиться, подумала, швидко розпустила зав'язку і вислузнила з лікарських штанів, які носила день. Знову опустившись у своє крісло, Мора трохи посиділа, роздивляючись квітковий візерунок на стіні. Її робота була похмура, тож для протидії цьому вона оздобила свій кабінет нагадуванням про життя, а не про смерть. У кутку кімнати розростався фікус у горщику – щасливий об'єкт уваги, як мори, так і лоїз, бо обидві постійно метушилися навколо нього. На стіні висіли зображення квітів у рамках, букет білих півоній і сині іриси. Ще на одному плакаті була ваза зі столичними трояндами, такими пишними, що стебла згиналися під вагою пелюсток. Коли стос документів на столі море став надто великим, і вага смерті здавалася нездоланною, вона дивилася на ці зображення і думала про свій садок, про запах родючої землі та яскраву зелень весняної трави, думала про ріст, а не про смерть, не про гниття. Однак цього грудневого дня весна здавалася далеко, як ніколи, у вікно стукав крижаний дощ, і думка про поїздку додому викликала жах. Цікаво, чи міські служби вже посипали дорогу сіллю? Або ж там досі ковзанка, якої автівки носяться, мов, хокейні шайби. Доктор Коальс, звалася в інтеркомі Луїз. Так, вам телефонує доктор Бенкс на першій лінії. Мора заумерла. Це доктор Віктор Бенкс? Тихо перепитала вона. Так, сказав, що представляє міжнародну організацію «Єдина земля». Мора не відповіла. Вона не зводила очей з телефона. Руки на столі неначе кригою взялися. Вона майже не усвідомлювала того, як у вікно летить сльота. Чула лише, як калатає її серце. «Доктор Коайлз, дзвінок міжнародний? Ні, він ще раніше залишав повідомлення. Він у готелі «Колонада».» Мора сковтнула. «Я не можу зараз відповісти. Він уже вдруге телефонує, каже, що ви знайомі». «О, так, це точно». «Коли був перший дзвінок?» – запитала вона. «Сьогодні обіді Ви ще були на виїзді. Я лишила повідомлення у вас на столі». Мора знайшла три рожеві наліпки, що сховалися під стосом документів. Ось воно. Доктор Віктор Бенкс телефонував у 12.45. Вона витріщилася на це ім'я... У шлунку закрутила. Чому саме зараз? подумки спитала. Скільки місяців минуло, чому ти раптом мені телефонуєш? Чому думаєш, що можеш повернутися до мого життя? Що мені сказати? спитала Луїз. Мора глибоко вдихнула. Скажіть, що я перетелефоную. Як буду готова, чонт забирай. Вона зібгала папірець і кинула його у сміття, а за мить підвелася, не здатна зосередитися на паперах і вдягла пальто. Луїс була здивована, побачивши її у дверях кабінету, готову до негоди. Мора зазвичай йшла звідти останньою і майже ніколи не виходила раніше, ніж о пів на шосту. Зараз була заледве п'ята, і Луїс саме вимикала комп'ютер. «Спробую випередити затори», – пояснила Мора. «Гадаю, ви вже запізнилися. Бачили, яка там погода. Більшість офісів у місті вже зачинилися». Коли це? О четвертій. То чому ви тут? Треба було їхати додому. Мене чоловік забирає. Моє авто на ремонті. Пам'ятаєте? Мора скривилася. Так. Луїз зранку говорила їй про своє авто, але вона, звісно ж, забула. Як завжди, була така зосереджена на мертвих, що недостатньо уваги приділяла голосам живих. Вона дивилася, як Луїз загортається в шарф, вдягає пальто і думала – я надто мало слухаю, не даю собі змоги познайомитися з людьми, поки вони ще живі. Навіть після року роботи тут вона мало знала про особисте життя своєї секретарки. Ніколи не бачила чоловіка Луїз, знала тільки, що його звати Верном. Не могла пригадати, ані де він працює, ані ким. По тому, що Луїз зрідка говорила про особисте. Може, це я б винна, спитала себе Морок. Може, вона відчуває, що мені не хочеться слухати, що мені комфортніше з моїми скальпелями і диктофоном, аніж з почуттями тих, хто мене оточує. Вони разом пройшлися коридором до виходу на паркувальний майданчик для персоналу. Без розмов, просто двоє людей, що рухаються в одному напрямку. Чоловік чекав на Луїзу у автівці. Двірники відчайдушно згортали мокрий сніг. Мора помахала їй на прощання коли вони від'їжджали і помітила ошелешений погляд Вернона, якому, певно, стало цікаво, що це за жінка вимахує так, наче знає їх, наче вона взагалі хоч когось знає. Мора перетнула парковку, ослизнулась на ожеледиці, ховаючи голову від жалкого крижаного дощу. Мала зробити ще одну зупинку, виконати ще один обов'язок, перш ніж день закінчиться. Вона поїхала до лікарні Святого Франциска, провідати сестру Урсулу. Хоча Мора в останній працювала в лікарні під час інтернатури багато років тому, спогади про останній етап стажування у відділенні інтенсивної терапії лишались яскравими і неприємними. Вона пригадувала хвилини паніки, відчайдушних спроб думати крізь туман невиспаності. Пригадала ніч, коли на її зміні померло троє пацієнтів і все йшло не так. Тепер не вдавалося ввійти до інтенсивної терапії, не зустріти привідів, колишніх обов'язків і давніх невдач. Це відділення в тутешній хірургії мало центральний пост медсестер в оточенні 20 боксів для пацієнтів. Мора зупинилася біля реєстратури, показала посвідчення. Я докторка Айлз із лабораторії судово-медичної експертизи. «Можна подивитися карту вашої пацієнтки, сестри Урсули Роуленд?» Черговий спантеличено подивився на її. «Але ж пацієнтка не померла?» Детектив Ріцолі попросила дізнатися, в якому вона стані, «А, карти лежать там, номер 10». Мора підійшла до стелажа, дістала з комірки карту номер 10, Розгорнула на попередньому операційному звіті. Висновок був написаний нергохірургом вручну, одразу ж після операції. Локалізовано і сушено велику субдуральну гематому. Відкритий скалковий перелом із правого тім'яного боку черепа очищено від уламків. Дуральний розрив зашито. Повний звіт про операцію надиктовано. Доктор Джеймс Юейн. Вона повернулася до нотаток медсестер, проглянула зміни стану пацієнтки після операції. Внутрічерепний тиск стабільний, завдяки введенню манітолу лазексу внутрівинно- та примусовій гіп... гіпервентиляції легень. Здається, зробили все, що було можливо, лишалося тільки чекати, щоб побачити, якими будуть наслідки такої травми. Тримаючи карту, Мора підійшла до боксу номер 10. Полісмен, який сидів біля дверей, кивнув їй, упізнавши. «Привіт, докторко Айлс! Як справи з пацієнтки?» – запитала вона. «Наче без змін, здається, ще не прийшла до тями». Мора глянула на затягнуті завіси. «Хто там із нею?» «Лікарі!» Вона постукала по двірку і зайшла за завісу. Біля ліжка стояли двоє чоловіків – один високий азіат – із проникливим темним поглядом і густою гривою сивого волосся. «Нейрохірург», – подумала Мора, побачивши ім'я на бейджі. Поряд із доктором Юенем стояв молодший чоловік, років 30. Білий халат напинався на широких плечах, довге біляве волосся було зібране вухайний хвіст. «Герой – коханець, а не лікар», – подумки вона – дивлячись на засмагле обличчя і глибоко посаджені сірі очі чоловіка. «Вибачте за вторгнення», – мовила Мора, – «я докторка Айлс із лабораторії судово-медичної експертизи». «Суд медекспертиза?» – дещо спантеличено перепитав Юень. «Хіба ж не зарано для нас?» Детектив, яка веде цю справу, попросила перевірити стан пацієнтки. «Знаєте, була ще одна жертва». «Так, ми чули». «Я завтра робитиму розтин. Хотіла порівняти характер травм обох жертв. Навряд чи ви можете щось побачити після операції. На рентгенівських знімках і сканах, зроблених, коли її привезли, буде видно більше». Мора подивилася на пацієнтку і не могла не погодитися. Голова Урсули була щільно замотана бентами. Рани змінилися виправлені рукою хірурга. Вона була в глибокій комі, дихала за допомогою машини. На відміну від витонченої каміли, Урсула була жінкою-кремезною, масивною, з широкими кістками і простим круглим обличчям дружини фермера. М'ясисті руки, оплетені крапельницями, на лівому зап'ястку преслит із попередженням алергія на пенцилін. Над правим ліктер... ліктем був Негарний шрам, товстий і білий, наслідок старої, поганої, погано зашитої рани. Може, сувенір з роботи за кордоном? Я зробив операцію усе, що міг, сказав Юень. Будемо сподіватися, що лікар Сатклів зможе не допустити ускладень. Мора подивилася на білявого лікаря, який з усмішкою кивнув їй. Я Метью Сатклів, її терапевт, мовив він. Вона вже кілька місяців у мене не була, я лише нещодавно дізнався, що вона в цій лікарні. «Маєте номер її племінника?» – запитав у нього Юей. «Коли він зателефонував, я забув його взяти. Він сказав, що поговорить з вами». Садклів кивнув. «Маю, буде краще, якщо я спілкуватимуся з родиною, триматиму їх у курсі». «В якому вона стані?» – запитала Мора. «Я б сказав, що стабільна», – відповів Садклів. А з погляду неврології розвернулася вона до Йоеня. Він похитав головою. Надто рано говорити. В операційній усе було непогано, але, як я саме сказав лікарю з Саткліфтву, навіть якщо вона прийде до тями, а цього може і не статися, цілком можливо, що вона нічого не пам'ятатиме про напад. Ретроградна амнезія – звичайна справа для травм голови. У нього спрацював пейджер. Він відволікся. Вибачте, мушу перетелефонувати. Лікар Садкліф поінформує вас про її медичну історію. Він широкими кроками вийшов. Садкліф простягнув морі стетоскопа. Можете оглянути її, якщо хочете. Вона взяла стетоскоп і підійшла до ліжка. Трохи госпостерігала, як піднімається і опускаються груди Урсули. Їй не часто доводилося оглядати живих. Довелося зробити паузу, пригадати свої клінічні навички, гостро усвідомлюючи, що Садкліф є свідком того, якою непрофесійною вона почувається з тілом, у якого досі б'ється серце. Мора так довго працювала з мертвими, що живими тепер почувалася незграбою. Садкліф стояв у зголів'я. Загрозливо нависав над нею зі своїми широкими плечима і пильним поглядом дивився, як вона світить ліхтариком в очі пацієнтів, як пальпує шию. Пальці ковзали теплою шкірою, такою відмінною від холодної, замороженої плоті. Вона зупинилася. У сонній артерії з правого боку немає пульсу. Що? Зліва пульс сильний, а от справа немає. Вона потяглася по карту. Розгорнула на нотатках з операційною. Ось, анестезіолог тут згадує. Відзначена відсутність правої сонної артерії. Наймовірніше анатомічна варіація норми. Сад насупився. Засмагле обличчя розчервонілося. Я про це зовсім забув. То це давня знахідка? Відсутність пульсу з цього боку? Він кивнув, Це вроджене мора вставила стетоскоп у вуха і підняла лікарняну сорочку, відкриваючи великі груди Урсули. Незважаючи на 68 років, шкіра була досі бліда і молода на вигляд. Десятиліття під захистом чернечої риаси вберегли її від старіння під сонячними променями. Притискаючи голівку стетоскопа до грудей черниці, вона почула рівне сильне стебиття. Пульсацію непереможеного серця людини, що вижила, до боксу зазирнула медсестра, лікарю садків, рентгенологи просили передати, що знімки грудної клітини готові, можна спуститися. Дякую. Лікар перевів погляд на мору. Можемо переглянути і знімки черепа, якщо хочете. У ліфті вони спускалися разом із шістьма дівчатами-волонтерками свіже юні обличчя, блискуче волосся. Вони хохотіли поміж собою, кидаючи оцінілі погляди на лікаря Саткліфа, Та попри свою привабливість, він не звертав на них увагу, не зводив серйозного погляду з номерів поверхів, що змінювалися на табло. Принадність білого халата, подумала Мора, пригадуючи власні підліткові роки, коли вона працювала волонтеркою в лікарні Святого Луки в Сан-Франциско, Лікарі здавалися їй недоторканими, недосяжними. Тепер вона сама була такою добре знала, що білий халат не захищає від помилок, не дає непогріш... непогрішимості. Вона дивилася на дівчат у накрахмальних уніформах і згадувала себе 16-річну, не таку реготушку, як вони, тиху й серйозну. Навіть тоді свідомо темних сторін життя, приваблено, Мінор... мінорними мелодіями. Двері ліфта роз'їхалися, дівчата висипалися з нього сонячною білорожевою зграйкою, лишили мору на одинці з Саттліфом. «Вони мене втомлюють», – промовив він. «Стільки енергії, якби ж я мав хоча б десяту частину, особливо після нічної зміни». Він зіркнув на мору. «У вас вони часто бувають? Нічні зміни? Ми чергуємося». Гадаю, ваші пацієнти не чекають від вас оперативності. У вас в окопах життя і інакше. Чоловік розриготався і раптом перетворився на білявого серфера з усміхненими очима. Життя в окопах? Саме так іноді й здається, наче ми на фронті. Венгенівські знімки вже чекали на них на столі адміністратора. Садклів заніс великого конверта до кімнати для перегляду – Закріпив знімки і натиснув на вимикач. Світло пронизало зображення черепа. Кістку помережили тріщини, схожі на блискавки. Мора побачила дві окремі рани. Перший удар припав на праву скроневу кістку. Від нього вниз до вуха пішла тонка тріщина. Другий, сильніший, ішов слідом за першим. Він зім'яв череп, проламав його всередину. «Спочатку він ударив її збоку, сказала вона. Як ви знаєте, що то був перший удар? Тому що перша тріщина зупинила поширення перехрескної від другого удару. Вона показала на тріщини з назнівку. Бачите, як ця лінія зупиняється тут, дійшовши до першої тріщини? Сила удару не може перетнути пролом. Це свідчить про те, що удар у праву скроню був першим. Можливо, вона відвернулася або ж не бачила його, і він відійш... підійшов з боку. Заскочив її зненацька, припустив Статклів. І цього удару вистачило, щоб вона похитнулася. Тоді він ударив знову, вже далі, ось тут. Мора показала на знімку другу тріщину. Цей удар був сильніший, сказав він, розтрощив черепну кістку. Лікар зняв рентгенівські знімки, повісив томограму. Комп'ютерна томографія дозволила їм зазирнути у череп людини, відкриваючи мозок шар за шаром. Мора побачила кров, що просочилася з розрізаних судин, дедалі вищий тиск крововиливу мусив стискати мозок. То була травма, потенційно не менш небезпечна за ушкодженням каміли. Утім, анатомії витривалість у різних людей різні. Значно молодша черниця не пережила цих ран, тоді як серце Урсули продовжувало битися і тіло не бажало відпускати душу. Це не диво, хіба що примха долі, як коли дитина падає з шостого поверху і дістає самі лише подряплену. Дивно, що вона взагалі вижила про буркотів Мені теж мораги поглянула на нього. Світло з апарата освітлювало половину його обличчя, перетинаючи кутасті вилиці. Ці удари завдавали, щоб убити. «У Каміли Маджінес були молоді кістки», – думала Мора, дивлячись на рентгени на негатоскопі моргу. «Роки ще не сточилися у лобів послушниці, не зібгали хребців, не кальцифікували хрящову тканину ребер. Тепер вони цього й не зроблять. Каміла опин... опиниться в землі, її кістки навіки залишаться молодими». Йошима зробив рентген повністю вдягненого тіла – Звична пересторога, щоб не пропустити кулі чи інші металеві фрагменти, що могли застрягти в одязі. Окрім розп'яття та булавок, на грудях металу на рентгені видно не було. Мора зняла знімки торса, і жорстка рентгенівська плівка молодійно дзенькнула, згинаючись в її руках. Вона взяла знімки черепа, закріпила їх затискачами. Господи, пробулькотів детектив Фрост. Пошкодження черепа були жахливі. Одного з ударів вистачило, б, щоб загнати фрагменти кістки значно глибше за її загальний рівень, хоча мора ще не зробила жодного розрізу, вона здогадувалася, що побачить усередині розірвані судини, туго наповнені кров'ю пазухи, і мозок набрякли під тиском крові. Розповідайте док, сухо й по діловому озвалася ріцолі. Цього ранку вона мала здоровіший вигляд. Війшла до моргу звичною швидкою ходою, як справжня воїтелька. Що ви бачите? Було три окремих удари. Перший влучив сюди, у тім'я. Вона показала на тріщину, що спускалася вперед по діагоналі. Інші два удари в потилицю. Я припускаю, що тоді вона вже лежала обличчям донизу, безпорадна і розпрустерта. Саме тоді останній одар розтрощив череп. Фінал був такий жорстокий, що вони з детективами трохи помовчали, уявляючи жінку, що лежить на підлозі обличчям на холодному камені. Нападник заносить руку, стискаючи смертельну зброю. Тишу в каплиці порушує звук, з яким розколюється кістка. «Забили, наче маленьку тваринку», – зауважила Ріцолі. «Вона не мала жодного шансу». Мора розвернулася до столу, на якому лежала Каміла Мандженез. Досі у просоченому кров'ю в чернечому вбранні. «Роздягнемо її». Йошима чекав, обраний у рукавички халат-привід лабораторії. Він мовчки спритно зібрав на таці потрібні інструменти, змінив кутла, підготував тару для зразків. Мора навіть не мусила нічого говорити. Погляду вистачало, щоб він прочитав її думки – Спочатку вони зняли чорні шкіряні черевики, практичні, незугарні. Тоді спинилися, дивлячись на кількашаровий одяг і готуючись до того, чого ще ніколи не робили – до роздягання черниці. «Спочатку треба зняти апостольник», – мовила Мора. «Це що?» – запитав Фрост. «Пелерина на плечах. Тільки от я не бачу застібок спереду і не бачила нічого на рентгені». «Перевернемо її на бік, я подивлюся ззаду». Тіло застигле у трупному зацепенінні, було легке, немов дитяче. Вони перекотили її на бік, Мора роз'єднала краї пелерини. «Липучка», – повідомила вона. Фрост здамвлено засміявся. «Не може бути! Зустріч сучасності і середньовіччя». Мора зняла апостольник, згорнула його, поклала на пластикове простирадло. «Я розчарований, черниці з липучками!» «А ти хотів, щоб вони лишалися в темних віках?» – спитала Рідсолі. «Просто думав, що вони більше шанують традиції, якось так. Не хочу розбивати ваших ілюзій, детективи Фрост», – мовила Мора, знімаючи з черниці розп'яття на ланцюжку. «Але нині деякі ордени навіть мають власні веб-сайти. Нічого собі, черниці в інтернеті. Це виносить мозок». Схоже, далі на «Рамник». Припустила Мора, вказуючи на накидку без рукавів від плечей до п'ят. Вона обережно зняла його через голову жертви. Тканина, просочена кров'ю, зовсім зашкарубла. Мора поклала її на інше пластикове простирадло разом із шкіряним поясом. Лишився останній шар вовни – чорна туніка, вільно задрап... задрапована на струнки фігурі Каміли. Останній захист скромності. Мора багато років роздягала мертві тіла, однак ніколи не відчувала такого небажання оголювати жертву. Ця жінка обрала життя, приховане від чоловічих очей, однак зараз її насильно розкривають, мацатимуть, братимуть маски із отворів. Від перспективи такого вторгнення Мора відчула гіркоту на язику і зупинилася, щоб опанувати себе. Побачила запитання в очах Йошими, Якщо його все це бентежило, він цього не показував. Його кам'яне обличчя здавалося єдиним джерелом спокою в кімнаті, де повітря вповнилося емоціями. Жінка повернулася до роботи. Разом з Юшимою вони зняли з жертви туніку. Вона була широка, її вдалося стягнути, не порушивши заціпаніння рук. Під нею виявився ще одяг – білий бавовняний каптур – що сповз на шию, спереду прищеплений булавками до скривавленої футболки, ті булавки, які показав рентген, ноги закривали товсті чорні колготки, спочатку зняли їх, відкривши білі бавовняні панталони, абсурдно скромні, призначені прикрити якомога більше тіла. Білизна старої жінки, а не молодої квітучої дівчини, під бавовною випиналася прокладка. Як мора й запідозрила з кривавих плям на простирадлі, в жертві була менструація. Далі вона зайнялася футболкою, розтягнула булавку, ще липучки, стягнула з неї каптур. Однак через трупне заціпаніння футболку зняти було не так просто. Мора взяла ножиці і розрізала її посередині. Тканина розійшлася, відкривши ще один шар. Це заскочило її зненацька. Тканина тісно огортала груди, скріплена попереду двома булавками. «А це для чого?» – спитав Фрост. «Схоже, вона перев'язала груди», – відповіла Мора. «Чому?» «Не маю жодного уявлення». «Може, це замість бюстгальтера?» – припустила Ріцолі. «Не уявляю, чому вона замінила б його цим. Погляньте, як тісно зав'язана тканина. Це мало бути незручно». Ріцолі пирхнула. Наче бюзгалтери бувають зручні. «Це ж не щось релігійне?» – запитав Фрост. «Не частина обрання?» «Ні, звичайний еластичний бандаж. Такий можна купити в аптеці, перетягнути вивихнуту ногу. Але звідки нам знати, що зазвичай носять черниці? Тобто вони ж під цими рясами спокійно можуть мати чорне мережеву і сітку?» Ніхто не засміявся. Мора подивилася на Каміну. Її раптом вразила символічність перев'язаних грудей, прихованість, пригноблення жіночності, утиск до повної покори. Про що думала Каміла, коли перев'язувала груди, коли еластичний бандаж торкався її шкіри? Чи відчувала огиду до цього нагадування про її жіночність? Може, почувалася дедалі чистішою, поки груди... Зникали під шарами тканини, сплющуючи її форми, заперечуючи сексуальність. Вона розтивнула булавки, поклала їх на тацюк. Тоді з допомогою шими почала розгортати бандаж, поступово оголюючи тіло. Навіть еластична тканина не могла змусити здорову плоть стати зовсім непомітною. Останній шар було знято, відкрилися стиглі молоді груди зі слідами бандажу на шкірі. Інші жінки пишалися б такими грудьми, а Каміла Манджене сховала їх, наче соромилася. Лишилося зняти тільки один предмет одягу – бавовняні труси. Мора взялася за еластичний пояс, потягнула білизну вниз по стегнах. На прокладці було лише кілька краплин крові. «Прокладка свіжа», – зауважила Рідсолю. «Схоже, вона її саме змінила». Та Мора дивилася не на прокладку. Вона не зводила очей з живота, який мішком висів поміж тазових кісток, що випирали. На білій шкірі виділялися сріблясті смуги. Вона мовчала, усвідомлюючи значення цих смужок і думаючи про самотані груди. Тоді повернулася до таці, на яку поклала бандаж, і взялася поволі розгортати його, вивчаючи тканину. «Що ви шукаєте?» – спитала рідсолю. «Плями», – відповіла Мора. «Кров і так видно, не кров!» – вона замовкла. На мандажі, розкладеному по таці, відкрилися темні кола там, де висохла рідина. «Господи!» – подумала Мора. «Хіба ж це можливо?» – вона глянула на Йошиму. «Підготуйте її до огляду таза!» Асистент насупився. «Порушити заціпаніння?» «М'язова маса невелика!» Каміла була стрункою жінкою. «Це полегшить завдання!» Йошима перейшов до краю столу. Мора тримала таз. Він взявся знизу за ліве стегно і потягнув, згинаючи його. Порушення трупного заціпаніння було брутальною, неприємною процедурою, примусовим розриванням заціпанілих м'язових волокон. Воно, вочевидь, нажахало Фроста, який, пополотнівши, відступив від столу. Йошима сильно штовхнув, і Мора відчула, як рвиться м'яз. «О, Боже!» – відвернувся Фрост. Однак до стільця біля вмивальника нетвердою ходою рушила рідсолі. упала на нього, опустила голову на руки. Стоїчна рідсолі, яка ніколи не скаржилася на видовище чи сморід у залі для аутопсії, тепер вона, схоже, не була здатна витримати навіть етап підготовки. Мора підійшла до столу з другого боку і знову взялася за таз, поки Йошима працював і з правим стегном. Навіть вона відчула, як до горла підкотила нудота, поки вони боролися із зацепенінням тіла. Під час навчання найбільшого гиду в неї викликало стажування в ортопедичній хірургії, свердлення і розпилення кісток, груба сила, потрібна для роз'єднання стегна. Тепер, чуючи, як рвуться м'язи, вона відчувала той самий жах. Праве стегно раптом зігнулося, і навіть на спокійному обличчі Йошима промайнула огида. Однак не було іншого способу ретельно оглянути геніталії, а вона відчувала потребу якнайшвидше підтвердити свої підозри. Вони вивернули стегна. Йошима спрямував лампу чітко на проміжність. У вагінальному каналі стояла кров. Раніше Мора припустила б, що це норм... нормальна менструальна кров але тепер вона була ошелешена побаченим. Взяла марлю, обережно витерла, відкриваючи слизову оболонку. «Вагінальний розрив другого ступеня на шість годин», – сказала вона. «Будете брати маски?» «Так, і доведеться вирізати все блоком». «Що відбувається?» Мора подивилася на нього. «Я не часто таке роблю, але зараз вирізатиму всі органи таза разом». Проріжу лобкову кістку і дістану їх. Гадаєте, було сексуальне насильство? Мора не відповіла. Підійшла до таці з інструментами, взяла скальпель, перейшла до торса, взялася робити подібний розріз. Задзвичав інтерком. Доктор Ко Айлс, пролунав голос Луїс. Так, дзвінок на першій лінії. Це знову Віктор Бенкс з організації «Єдина земля». Мора заумерла, опустила скальпель. Кінчик Ле заторкнувся шкіри. «Докторко Айлс», – повторила Луїз, – «я зайнята. Сказати, що ви перетелефонуєте?» «Ні, він уже втретє сьогодні телефонує. Спитав, чи можна зв'язатися з вами, коли ви будете вдома». «Не давайте йому мій домашній номер». Відповідь пролунала різкіше, ніж хотілося. Мора помітила, що на неї озирнувся Йошима. Прости Ріцолі теж дивилися, вона це відчувала. Глибоко вдихнула і промовила вже спокійніше. «Скажіть докторові Бенксу, що я зайнята, і повторюйте це, доки він не перестане, не перестане телефонувати». Пауза. «Так, доктор Айлс», нарешті відповіла Луїза. «Схоже, дещо ображена цим діалогом». «Це вперше Мора так різко говорила до неї. Доведеться знайти спосіб якості залагодити». Діалог свилював її. Вона опустила очі на тіло Камілем Манджінис, намагаючись зосередитися на роботі. Але думки розбігалися. Рука не твердо тримала скальпеля. Інші це помітили. «Чого ця єдина земля до вас причепилася?» – запитала Ріцолі. «Хочуть пожертви?» «Це ніяк не стосується єдиної землі. То в чому річ?» – тиснула далі детектив. «Цей тип вас переслідує?» Я просто намагаюся його уникати. Здається, він досить наполегливий. Ви собі не уявляєте. Хочете, зроблю так, щоб він відчепився. Скажу, куди йому піти. Ріцолі говорила не лише як коп, то була жінка, яка не терпіла набридливих чоловіків. Це особиста справа, відповіла Мора. Якщо потрібна допомога, то просто скажіть. Дякую, але я впораюся. Мора притиснула скальпеля до шкіри понад усе воліючи облишити тему Віктора Бенкса. Глибоко вдихнула і подумала про іронію того, що сморід мертвої плоті турбував її менше, ніж саме звучання його імені. Живі мучили її більше, ніж коли-небудь проможуться мертві. У Морзі ніхто не міг їй зашкодити, ніхто не міг зрадити. У Морзі вона контролювала ситуацію. «То що це за тип?» – запитала Рецолі. Це цікавило їх усіх, і Морі рано чи пізно доведеться відповісти. Вона занурила лизу у плоть і дивилась, як шкіра розчахується, наче біла завіса. Мій колишній чоловік, відповіла вона. Мора зробила виподібний розріз. Відгорнула клапті блідої шкіри. Йошима розрізав ребра з секатором. Тоді підняв трикутний ребер і грудини, відкривши нормальні... Серце і легень, здорову печінку, селезінку, пішлункову залозу. Чисті, здорові органи молодої жінки, яка не зловживала тетюном і алкоголем і прожила недостатньо для того, щоб її артерії звузилися і забилися. Дістаючи органи і відкладаючи їх у металевий таз, Мора майже не коментувала побачене, швидко рухаючись до наступної мети огляду органів тазу. Блокове видалення органів тазу зазвичай використовувалось у випадку смертельних зґвалтувань, адже передбачало значно детальніший огляд, ніж зазвичайно аутопсії. Процедура видалення вмісту таза не належала до приємних. Мора не здивувалася, що Фрост відвернувся, поки вони з Юшимою пиляли лобкову кістку. Але й рід солі відсахнулася від столу. Тепер ніхто не згадував дзвінки мореного колишнього чоловіка, ніхто не хотів від неї особистих подробиць. Ростен раптом став надто зловісним для розмов, і Мора цим до певної міри тішилася. Вона підняла блоком усі тазові органи, зовнішні геніталії та лобкову кістку, перенесла на препарувальну дошку. Ще до розрізу матки з її вигляду вже знала, що її побоювання справдилися. Орган був більшим, ніж мав би бути, но піднімалося вище рівня лобкової кістки, стінки були губчасті. Мора розрізала матку, відкриваючи ендометрій, товстий і просочений кров'ю. Вона подивилася на рід і різко спитала жінка минулого тижня виходила за межі аббатства?» Востаннє Каміла виходила за батство в березні, відвідувала рідних на Кейп-Кот. Так Мері Климен сказала. Тоді треба обшукати територію, негайно. Чому? Що ми шукаємо? Новонародженого. Схоже, це надзвичайно вразило ріцолі. Вона пополотніла і витріщилася на мору. Тоді перевела погляд на тіло Каміли Мандженес, яке лежало на столі. Але вона була черницею? «Так», – відповіла Мора, – «і нещодавно народила». Коли Мора вийшла з роботи, знову йшов сніг. Ніжні мережі сніжинки кружляли білими метеликами, м'яко сідали на припарковані автомобілі. Сьогодні вона вже була готова до негоди і взула поношені напівчобітки з рифленими підошвами. І навіть так все одно була вкрай обережна – перетинаючи паркувальний майданчик, ковзала на притрушений снігом кризі, готова до можливого падіння. Нарешті, діставшись до свого авто, мора з полегшенням зітхнула і почала шукати ключі в сумочці. Так зосередилася на цьому, що не звернула уваги на те, як поблизу з грюкотом зачинилися дверця та іншого автомобіля. Лише почувши кроки, розвернулася до чоловіка, який нині наближався до неї. Він зупинився за кілька кроків, мовчки, просто стояв і дивився на неї, ховаючи руки в кишенях шкіряної куртки. Сніжинки осідали на білявому волосі, застригали вухайно підстрижені бороді. Він подивився на її Лексус і сказав, я так розумію, що це твій? Завжди в чорному, завжди тяжієш до темної сторони, і чи є ж іще авто буде таке доглянути? Мора нарешті повернула собі здатність говорити. Голос був хрипкий, чужий. «Що ти тут робиш, Вікторе?» «Схоже, тільки так я мав змогу тебе нарешті побачити». «Влаштувавши засідку на парковці, то он, як ти це бачиш?» «Ти сидів тут, чекаючи на мене, і я б сказала, що це засідка. Ти не дала мені вибору, так і не перетелефонувала, не мала нагоди, не лишила свій номер телефону». Ти про нього не питав. Він подивився на сніг, що сипався з неба, мав конфеті, і зітхнув. Що ж, усе як у давні часи, правда ж? Надто схоже на давні часи. Вона розвернулася до автівки, натиснула на кнопку, замок клацнув. Не хочеш дізнатися, чому я тут? Мені треба йти. Я прилетів аж у Бостон, а ти навіть не питаєш, навіщо? Гаразд, подивилася вона на нього. Навіщо? «Три роки, Моро!» Віктор підійшов ближче. Вона відчула його запах. Мила і шкіра, сніг, що тане від тепла тіла. «Три роки», – подумала вона, а він майже не змінився. Так само по-хлопчачому схиляє голову. Зморшки від сміху в куточках очей ті ж самі. І навіть у грудні його волосся здається вицвілим від сонця, нештучно вибілене. Це чесні біляві пасма – від багатьох годин, проведених на дворі. Віктор Бенськс наче випромінював свою власну силу тяжіння, і вона була так само підвладна їй, як усі інші. Відчула, як її знову тягне до нього. «Невже ти жодного разу не замислювалася про те, що це могла б бути помилка?» – запитав він. «Ти про розлучення чи про шлюб?» «Хіба ж не очевидно, про що я, якщо вже стою тут і говорю до тебе...» Ти довго чекав, щоб про це сказати? Мора знову розвернулася до автомобіля. Ти не одружилася вдруге. Вона зупинилася, озирнулася на нього. А ти? Ні. Тоді, гадаю, з нами обома однаково важко жити. Ти не встигла про це дізнатися, Мора засміялась. Гіркий, неприємний звук серед білої тиші. Це ти завжди був на шляху до аеропорту, завжди мчав рятувати світ, не я втік від шлюбу. «Не у мене був Роман!» Вона відвернулася і смікнула за дверцята. «Що, забирай, можеш зачекати? Послухай мене!» Його рука зімкнулася на її передпліччі, і вона злякалася від того, скільки люті відчула в цьому русі. Пильно подивилася на нього холодним поглядом, наче кажучи, що він надто далеко зайшов. Віктор відпустив руку. «Господи, пробач, я не так усе це уявляв!» «А чого ти чекав? Що між нами щось лишилося?» «Так воно і є», – подумала вона. «Лишилося навіть забагато. Саме тому не можна було дозволити цій розмові тривати далі. Мора боялася, що її знову затягне. Уже відчувала, як це відбувається». «Слухай, – мовив Віктор, – я у місті всього лиш на кілька днів. Маю завтра зустріч у Гарвардській школі охорони здоров'я, а після цього зовсім вільний». «Скоро різдво, Моро. Я подумав, що можна провести свята разом, якщо ти вільна. А тоді ти знову відлетиш?» «Принаймні, можемо хоч трохи надолужити. Ти не можеш взяти кілька вихідних? У мене робота Віктора, я не можу просто так її покинути». Він зиркнув на будівлю і з недовірою засміявся. «Не знаю, як ти могла обрати таку роботу. Темна сторона, пам'ятаєш? Це я». Чоловік подивився на неї, його голос став ніжніший. «Ти не змінилася, ані скільки!» «Ти теж, і саме в цьому проблема!» Вона сіла до автомобіля і захряснула дверцята. Він постукав у вікно, Мора глянула на нього. Він дивився на неї, на віях блищали сніжинки, і вона не мала вибору, окрім як опустити скло і продовжити розмову. «Коли ми зможемо знову поговорити?» – запитав Віктор. «Я маю їхати». «Тоді пізніше, сьогодні?» «Не знаю, коли буду вдома». «Ну ж, Бомора!» Він нахилився ближче, м'яко промовив. «Ризикни!» «Я зупинився колонаді!» «Перетелефонуй мені!» Вона зітхнула. «Я подумаю!» Чоловік простягнув руку, стихнув, стиснув її плечі. Його запах знову здійняв хвилю теплих спогадів. Про ночі, коли вони спали... Під свіжими простирадлами, переплівши ноги, про довгі повільні поцілонки з присмаком свіжих лимонів і горілки. Два роки шлюбу лишили по собі незабутні спогади, хороші, так само, як і погані, і в цю мить, коли його рука лежала в неї на плечі, хороші переважали. Я чекатиму твого дзвінка, сказав він, уже вважаючи себе переможцем. Невже він вважав, що це так просто? дивувалася вона від'їжджаючи з паркувального майданчика в напрямку «Утрамайка-Плейн». Одна усмішка, один дотик – і все пробачено? Колеса раптом повело в крижаній дорозі. мороз вхопилася за кермо, негайно сфокусувавшися на тому, щоб опанувати авто. Вона була така збуджена, що не усвідомлювала, як швидко їде. Задні колеса Лексуса повело, прокрутило в пошуках точки опору. Лише вирівнявши автомобіль, Мора дозволила собі видихнути і знову відчути лють. Спочатку ти розбив мені серце, а тепер ще мало і не вбив. Ірраціональна думка, але вже як є, Віктор надихав на ірраціональні думки. Коли Мора зупинилася через дорогу від аббатства Грейстоунс, вона почувалася виснаженою, трохи посиділа всередині, беручи емоції під контроль. Контроль, вона жила цим словом. Вийшовши з автомобіля, ставала публічною особою, видимою для преси і правоохоронців. Вони розраховували на її спокій і розсудливість, тож такою вона і буде. Часто вистачало навіть просто такою здаватися. Вона вийшла і цього разу перейшла дорогу впевнено, не ослізнаючись. Уздовж вулиці вишукувалися поліційські автівки, у своїх фургонах сиділи дві знімальні групи, чекаючи на сенсаційний розвиток подій. Зимове світло вже вицвітало увечер. Мора теленькнула у дзвін. і тіни постала чорниця в чорному вбранні. Вона впізнала мору і впустила її без жодного слова. У дворі сніг вкрили десятки слідів. Це було зовсім інше місце, не таке, як того ранку, коли мора вперше ввійшла сюди. Сьогодні по добу спокою порушували пошуки, у вікнах світилися вогні, у галереї чулося відлуння чоловічих голосів. Ступивши до передпокою, Мора відчула запах томатного соусу і сиру, неприємні пахощі, що викликали спогади про пісну і неапетитну лизанью, яку так часто подавали від лікарняному кафетерії, коли вона проходила там студентську практику. Вона заглянула до їдальні і побачила сестер за мовчазною вечірньою трапезою навколо столу, побачила, як тремтливі руки підносять виделки до беззубих ротів, як зморщеними підборіддями течуть сівки молока. Більшу частину своїх життів ці жінки провели самотньо старіючи за стінами, чи відчував хтось із них жаль за тим, що вони пропустили. Як інакше могли б прожити життя, якби просто вийшли за ворота і не повернулися? Йдучи далі коридором, Мора почула чоловічі голоси, чужі й бентежні в цьому жіночому домі. Двоє копів помахали її, впізнаючи. «Привіт, док!» «Щось знайшли?» – запитала вона. «Поки ні. Уже згортаємося на ніч. Деріць солі. Нагорі у спальнях. Піднімаючись сходами, Мора побачила ще двох членів пошукової партії. Униз спускалися поліцейські кадети, які, схоже, щойно закінчили школу. Юнак із досі поцяткованими прищиками на обличчі і дівчина з тією маскою відчуженості, яку так часто задля самозбереження вдягали копи жінки. Опізнавши Мору, обидва з повагою опустили очі і розступилися, пропускаючи її. Це змусило її відчути себе старою. Невже вона така страшна, що ці юнаки не бачать живої жінки з її переживаннями? Утім, вона досконало вдавала невразливу навіть зараз, вічливо кивнула, вітаючись, не зупиняючись на них погляди, усвідомлюючи під час підйому, що вони дивляться на неї. Вона знайшла рід солю в кімнаті сестри Каміли, детектив сиділа на ліжку – згорбившись від утоми. «Схоже, уже всі, крім вас, ідуть додому», – зауважила Мора. Рідсоль розвернулася до неї. Очі в неї були темні, глибоко запалі. Обличчя помережене з виснаження, яких Мора ще не бачила. Ми нічого не знайшли. Шукали з самого полудня. Але на те, щоб зазирнути в кожну шафу, в кожну шухляду, потрібен час. А є ще поле і садок на задньому дворі. Хто знає, що там під снігом? Вона могла викинути його у сміття кілька днів тому. Могла передати комусь за ворота. Ми можемо цілими днями шукати те, чого тут може і не бути. А що про це каже Абатиса? Я не говорила їй, що саме ми шукаємо. Чому? Не хочу, щоб вона знала. Вона може допомогти. Або зробити все можливе, щоб ми його не знайшли. Думаєте, цій єпархії потрібні нові скандали? Думаєте, вона хоче, щоб світ знав, що черниця цього ордену вбила власну дитину? Ми не знаємо, чи, -чи дитина мертва, тільки що вона зникла. І ви повністю впевнені в тому, що побачили на Ростині? Так, Каміла була на останньому терміні вагітності. І ні, я не вірю в непорочне зачаття». Вона просіла на ліжко поряд з Ріцолі. «Батько може бути ключем до цього нападу. Ми повинні його визначити». «Так, я саме про це й думала. Батько, як отець? Отець Брофі? Привабливий чоловік. Ви його бачили?» Мора згадала яскраві сині очі, що дивилися на неї над хворим оператором. Згадала, як він вийшов із виріта батства, наче вбраний у чорний воєн щоби стати проти тієї вовчої зграї репортерів. Він мав неодноразовий доступ сюди, вела далі Ріцолі. Він служить тут месу, слухає сповіді. Чи ж є щось інтимніше за те, щоб розповідати свої таємниці у сповідальні? Ви маєте на увазі, що секс був добровільний? Я просто кажу, що він хлопець Нівроку. Ми не знаємо, чи вона зайшла в тяж в аббатстві. Хіба Каміла не навідувалася до родини в березні? Так, тоді померла її бабуся. Час наче підходить. Якщо вона завагітніла у березні, зараз був би дев'ятий місяць. Це могло статися під час її гостину дома. Або ж тут, у цих стінах. Рідсоль нічно пирхнула. От тобі обітниця чистоти. Вони трохи посиділи мовчки, дивлячись на хрест на стіні. Скільки ж недоліків у нас, людей подумала Мора. «Якщо Бог є, то чому Він ставить для нас такі недосяжні стандарти? Чому вимагає того, чому ми не можемо досягнути?» «Я колись хотіла стати черницею», – мовила вона вголос. «Я думала, що ви не віруєте. Мені тоді було дев'ять. Я щойно дізналася, що мене вдочерили. Двоюрідний брат випустив кота з мішка, так би мовити. Зі шкоди вибухав те... Що несподівано все пояснило. Чому я не схожа на батьків? Чому не було знімків, знімків мене немовляв? Я всі вихідні проплакала у своїй кімнаті. Мора похитала головою. Бідолошні батьки. Вони не знали, що робити, Точ повели мене в кіно, щоб підбадьорити. Ми дивилися звуки музики за 75 центів, Бо кіно старе. Вона трохи помовчала. Я вирішила, що Джулі Ендрюс – красуня, і що я хочу бути такою, як Марія, в ордені. Гей, док, хочете відкрию таємницю? Яку? Я теж хотіла. Нора подивилася на Джин. Жартуєте? Може, я й не здала катехізис. Але хто може опиратися Джулі Ендрюс? Вони обидві засміялися, але сміх був ніяковий і швидко вщух, поступившись місцем тиші. Чому передумали? – запитала Ріцолі. – Щодо ордену. Мора підвелася, підійшла до вікна, визирнула на темний двір і сказала. Просто переросла. Перестала вірити в те, чого не можна побачити, відчути на запах чи торкнутися. Те, що не можна довести наукою. Почекала трохи і відкрила для себе хлопців. О, так, хлопці! – зусміялися Ріцолі. – Завжди вони! – Розумієте, це справжня мета життя, з біологічного погляду. Секс – розмноження. Цього вимагають наші гени, щоб ми йшли у світ і множилися. Ми вважаємо, що контролюємо своє життя, але весь цей час ми просто раби нашого ДНК, яка наказує нам народжувати дітей. Мора розвернулася і з подивом побачила, що на віях рідсолі мерехтять сльози. Вони швидко зникли. Детектив змахнула їх рукою. Джейн, я просто втомилася, погано спала. І більше нічого? А що ще може бути?» Надто швидка відповідь, надто агресивна. Ріцолі сама це зрозуміла і зашарілася. «Мені треба у ванну», – мовила вона і підвелася, наче бажаючи втекти. Біля дверей зупинилася, озирнулася. «До речі!» Бачили книжку на столі, ту, що Каміла читала. Я пошукала інформацію про неї, про кого? Про святу Бригіту ірландську. Це її біографія. Цікаво, що у усього є свої святі покровителі. Є святий у капелюшників, свій у наркоманів. Чорт забирай, є навіть покровитель у загублених ключів. То чия покровителька Бригіта? Новонароджених тихо відповіла Рідсолі, «Бригі та свята новонароджених». Вона вийшла з кімнати. Мора подивилася на стіл, де лежала книжка. Лише день тому вона уявляла, як за цим столом сидить Каміла, тихо гортає сторінки, надихається життям молодої ірландки, якій судилося стати святою. Тепер постав інший образ. Каміла неспокійна, а змучена, молиться святій Бригіті за порятунок своєї мертвої дитини. Благаю, візьми свою у свої всепрощені обійми, приведи його до світла. Він хоч і не хрещений, та невинний, на ньому немає гріха. Вона розвернулася у порожній кімнаті з новим розумінням. Підлога без жодної плями, запах від відбілювачей воску. Все набуло нового значення. Чистота – метафора для невинності. Пропаща Каміла відчайдушно намагалася відмити свої гріхи, свою провину. Вона певно місяцями усвідомлювала, що носить дитину, сховану серед широких складок її вбрання, або все ж таки відмовлялася приймати реальність, заперечувала сама для себе, як вагітні дівчата-підлітки. Буває, заперечують власні набряклі животи. І що ж ти зробила, коли твоя дитина з'явилася на світ? Запанікувала? Або ж спокійно і холодно позбулася доказу твого гріха? Мора почула чоловічі голоси з надвору. Побачила у вікно неясні силуети двох копів, які вийшли з будинку. Вони обидва зупинилися, щільніше вкуталися в пальта, помилувалися снігом, що... Блискітками падав з нічного неба. Тоді вийшли з двору, і поки ворота зачинялися за ними, петлі завищали. Мора прислухалася, чи не почує інших звуків, інших голосів, але було тихо, лише спокій сніжної ночі. Так тихо, подумала вона, наче в цій будівлі лишилася тільки я, забута і самотня. Вона почула репіння і відчула подих руху наче чиюсь присутність у кімнаті. Волосинки на шиї її раптом стали дибки. вона засміялася. Боже, Джейн, не підкрадайтеся так. Голос згас на середині речення. Там нікого не було. Мить мора не ворушилася, не дихала, просто дивилася на порожнє місце. Пусте повітря, полірована підлога, привид. Перша і раціональна думка, перш ніж логіка повернула собі контроль. Старі дошки в підлозі часто риплять, опалювальні труби стогнуть. То не були кроки, а просто дошки стискалися від холоду. Їй цілком розсудливе пояснення того, чому їй здалося, що в кімнаті хтось є. Однак вона досі відчувала присутність, наче хтось спостерігав за нею. Тепер волосся на руках теж стало дибким. Кожен нерв підняв тривогу. Щось пробіглося над головою, наче пазурі ступали об дерево. Погляд мори метнувся до стелі. Тварина? Вона біжить геть від мене? Вона вийшла з кімнати. Звуки згори майже тонули в панічному стукотінні серця. Але ось, звук віддаляється. Гуп-гуп-гуп. Мора побігла за звуком, не зводячи очей зі стелі. Так швидко, що мала не стикнулася з Ріцолі, яка щойно вийшла з ванної кімнати. «Гей, що за поспіх?» – запитала детектив. Цсс". Мора вказала на темні балки стелі. «Що? Слухайте!» Вони зачекали, напружено прислухаючись, чи не пролунає новий звук. Та крім калатання власного серця, Мора чула лише тишу. «Може, ви чули воду в трубах?» – припустилася Ріцолі. «Я саме змивала». То були не труби. Що ж тоді ви чули? Суд Судмит-експертка різко підвела очі до старовинних балок, що йшли вдовж стелі. Ось, знову дряпання в дальному кінці коридору. Рідсоля подивилася вгору. Що це в біса таке? Пацюки? Ні, прошепотіла Мора. Хоч щоб це було, воно більше за Пацюка. Вона тихо рушила до місця, звідки пролунав звук. Детектив одразу за нею. Без попередження щось затарабаніло постелі, рухаючись у той бік, звідки вони прийшли. «Прямує до іншого крила», – озвалася Ріцоллі. Вона першою побігла вперед. Разом вони вірвалися у двері в кінці коридору. Ріцоллі клацнула вимикачем. Вони дивилися на порожній коридор. Тут було прохолодно. Повітря було сперте і вологе. Крізь відчинені двері було видно, що не було. Закинуті кімнати і моторошні, мов, привиди об обриси накритих меблів. Хай би що втікало до цього крила, нині воно мовчало, нічим не видаючи свого місцезнаходження. «Ваша команда обшукала це крило?» – запитала Мора. «Ми поглянули всі кімнати. А що на горі, над цією стелею? Просто горище». «Що ж, горищем щось бігає», – тихо промовила вона. І воно достатньо розумне, щоби збагнути, що ми за ним сженимося. Мора і Ріцолі сиділи, зіщулившись, на верхній галереї каплиці, розглядаючи панель червоного дерева, яка, за словами матінки Мері Клемент, вела до горища будівлі. Детектив м'яко штовхнула панель, вона безгучно відкрилася, і жінки пильно вдивлялись у темряву за нею, дослухаючись до звуків. Їхніх облич торкнувся теплий подих, технічний поверх вловлював тепле повітря, що піднімалося вгору, і вони відчули, як, як воно лється в отвір. Рідсолі посвітила туди ліхтар... ліхтариком. Вони побачили масивне дерево і матовий рожевий колір нещодавно встановленого утеплювача. Підлогою зміїлися електричні дроти. Джейн перша ступила в отвір. Мора вімкнула свій ліхтарик і рушила за нею. Там було надто низько, щоб вона могла випростатися на весь зріст. Довелося згинати голову, уникаючи дубових балок по всій стелі. Світло ліхтарів падало широкими арками, вирізало в темряві коло. За цим колом були невидимі темні землі. Вона відчула, як прискорилося її дихання – Низька стеля і затхли повітря змусили її почуватися похованою заживо. Вона мало не підстрибнула, відчувши, як щось торкнулося її руки. Рідсоля без жодного слова показала праворуч. Дерево порипувало під вагою жінок, коли Джейн вела їх крізь тіні. «Стривайте», – прошепотіла Мора. «Хіба не треба викликати підкріплення? Навіщо?» Для того, що тут ховається? Я не кликатиму підкріплення, якщо ми тут усього лише вистежуємо єнота. Детектив зупинилася, повела ліхтариком ліворуч, тоді праворуч. Гадаю, зараз ми над цим західним крилом. Стає тепліше. Вимкніть, ліхтарика. Нащо навіщо? Вимкніть. Хочу дещо перевірити. Мора нерішуче вимкнула світло. Рідсолі теж. У раптовій чорноті мора відчула сильну пульсацію у своїх винах. Ми не бачимо, що нас оточує, що може наближатися до нас. Вона кліпнула, намагаючись змусити очі призвичаєтися до темряві, а тоді помітила світло. Крізь тріщини в підлозі прибувалися вузькі смужки, іноді ширші. Там, де дошки розійшлися чи отвори на місці сучків розширилися від сувого зимового повітря. Крокеріць солі репіли здалеку. Її силует раптом припав до підлоги. Голова схилилася. Вона посиділа так. Тоді тихо засміялася. Це все одно, що підглядати до хлопчачої роздягальні у старшій школі Ревере. Куди дивитися? У кімнату Каміли. Ми просто над нею. У підлозі є дірка. Мора пробралася крізь темряву туди, де зіщулилася детектив. Стала на коліна і зазирнула в отвір. Вона дивилася просто на стіл камілий. Моро випростилося по спині, несподівано пробіг холодок. Хай би що там було, вона бачила мене в тій кімнаті, воно спостерігало. Гуп-гуп-гуп, ріцуля розвернулася так швидко, що врізалася в моро ліктем. Мора тушливо вімкнули ліхтарика, промінь смикався по всіх напрямках полюючи на того, чи те, що було на горищі разом із ними. Мігцем бачила пухнасте павутиння, масивні балки, що висіли низько над головою. Тут було тепло, несвіже повітря було задушливе, посилювало паніку. Вони з Ріцолі інстинктивно стали в оборонні пози, спина до спини. Мора відчула напружені детектива, чула її швидке дихання, поки вони обидві виглядалися в темряві, шукаючи відблиск погляду дике обличчя. Мора так швидко прочисала поглядом територію навколо, що за першим порухом ліхтарика пропустила це. Лише в другий промінь освітив на рівності на грубих дошках підлоги. Вона придивилася, але не повірила своїм очам. Підійла крок уперед, з наближенням відчуваючи дедалі більший жах. Коли у світлі ліхтарика з'явилися інші такі само обриси поблизу, стільки їх, Боже правий, це ж кладовище, кладовище мертвих немовлят. Промінь затремтів мора, чия рука завжди міцно тримала скальпеля, біля столу для розтинів, не могла стримати тремтіння. Вона зупинилася, світло лилося просто на обличчя. Блакитні очі виблискували, наче скляні камінці. Вона дивилася на них, повільно опановуючи те, що бачила, а тоді засміялася з пантеличним хрипким сміхом. Рідсоля вже була біля неї, світло грало на рожевій шкірі лялькових вустах, позбавленому житті погляді. Що за дурня? мовила вона. Це ж бісова лялька. Мора посвітила на інші предмети поблизу. Побачила гладеньку пластикову шкіру, пухкі кінцівки. На неї дивилися скляні очі. «Це все ляльки», – сказала жінка. «Їх тут ціла колекція. Бачите, як вони викладені рядком? Наче химерні ясла. Або ритуал», – тихо додала Мора. Нечестивий ритуал у святому місці. Боже, отепер ви мене лякаєте». Гуп, гуп, гуп. Обидві вихором розвернулися – Прорізали темряву ліхтариками, та не побачили нічого. Звук був слабший. Хай би що було разом з ними на горищі, тепер воно віддалялося туди, куди не сягало їхнє світло. Мора перелякано зауважила, що відсолі дістала зброю. Це сталося так швидко, що вона і не помітила коли. «Навряд чи це тварина», – сказала Мора. Детектив помовчила і погодилася – «Я теж так думаю. Ходімо звідси, будь ласка». «Так». Ріцолі глибоко вдихнула, і море, вчулися в цьому звуці, перший тримало страху. «Так, гаразд. Контрольований відступ. Крок за кроком. Вони трималися разом, просуваючись туди, звідки прийшли. Повітря ставало холоднішим, вологішим, або ж це шкіра море похолола від страху. Дійшовши до панелі входу, вона готова була мчати звідти щодуху. Жінки вийшли за галерею каплиці і, набираючи повні легені холодного повітря, Мура відчула, як її страх розпадається. Тут, при світлі, вона відчувала, що контролює ситуацію. Знову здатна мислити розважливо. Що вона насправді бачила в тому темному місці? Ряд ляльок, не більше – пластикова шкіра, скляні очі, нейлонове волосся. То була не тварина, сказала ріцолі. Вона присіла, дивлячись у підлогу галереї. Що? Тут є слід ноги. Вона показала на смугасту пляму на підлозі, слід спортивного взуття. Мора глянула на своє і побачила, що також лишила в галереї запилені сліди. Той, хто залишив той, перший утік з горища саме перед ними. Що ж, ось вона, наша істота. Сказала Ріцулі і похитала головою. «Господи, як добре, що я не вистрелила! Страшно подумати!» Мора подивилася навіть слід ще раз і здригнулася. Він був дитячий. Грейс Отіс сиділа на... за обіднім столом, хитаючи головою. «Їй всього лиш сім. Не можна вірити тому, що вона каже. Мені от весь час бреше!» «Ми все одно хотіли б з нею поговорити», – мовила Ріцолі. «А вже ж з вашого дозволу. Про що поговорити? Про те, що вона робила на горищі. Щось зламало, так?» Гриз нервовано глянула на абати Сумері Клемент, яка, власне, і покликала її з кухні. «Її буде покарано, матінко-настоятелько. Я намагалася за нею встежити, але ж вона така тиха, коли робить шкоду». «Ніколи не знаєш, куди повіялася». Матінка мери Клімент поклала зморшкувату руку на плече Грейс. «Будь ласка, дозвольте поліції з нею поговорити». Грейс трохи непевно помовчала. На її фартуху після прибирання лишилися плями жиру і томатного соусу. Паст матьмяного темно-русявого волосся вибилася з зачіски, і мляво звисала на спітніле обличчя. Це було грубувате виснажене лице, яке, певно, ніколи не було красиве і далі тільки вкривалося зморшками гіркоти розчарування. Тепер всі чекали на її рішення. Вона контролювала ситуацію, вона мала владу і, схоже, насолоджувалася цим. Відтягувала рішення, як могла, поки рід з Морою мусили чекати. «Чого ви боїтеся, місі сотіс?» – тихо запитала Мора. Це запитання гриз прийняла вороже. Я нічого не боюся. Тоді чому не хочете, щоб ми поговорили з вашою дочкою? Бо вона ненадійна. Так, ми розуміємо, що їй всього лиш сім. Вона брехлива. Слово поролунали, мов удар батага. Обличчя Грейс і без того непривабливе стало ще неприємнішим. Вона про все бреше. Про всяку дурню. Не можна вірити жодному її слову. Мора глянула на Абатису та зачудовано похитала головою. «Дівчинка зазвичай тиха, ненав'язлива», – сказала вона. «Саме тому ми й дозволили Грейс приходити з нею на роботу». «Я не можу дозволити собі найняти няньку», – втрутилася Грейс. «Узагалі нічого не можу собі дозволити, тільки так і можу працювати, якщо після школи вона буде тут». «То вона просто на вас чекає?» – запитала Мора. «Поки ви закінчите справи? А що мені з нею робити? Знаєте, я повинна працювати. Мого чоловіка так безкоштовно не триматимуть. Зараз і померти не можна, як грошей не маєш». «Перепрошую. Мій чоловік, він пацієнт хоспісу Святої Катерини, бо зна скільки ще йому там бути?» Грейс глянула на Аббатесу гостро, мов вистрілила. «Ми домовилися, що я відпрацьовуватиму тут». Не надто приємна домовленість, подумала Мора. Грейс не могло бути більше сорока років, але їй, певно, здавалося, що життя вже скінчилося. Вона була в полоні зобов'язань перед дочкою, яку явно не дуже любила, перед чоловіком, який занадто довго помирав. Для Грейс отіс Грейс Грейстоунс було не святим місцем, а в'язницею. «Чому ваш чоловік лежить у госпісі?» – м'яко запитала Мора. «Я вже сказала, він помирає. Від чого? Від хвороби? Лугеріга? Бас?» Грейс сказала це беземоційно, та Мора знала, яка страшна реальність ховається за цією назвою. Ще за студентства вона оглядала пацієнта з бічним аміотрофічним склерозом. Він був притягомий, свідомий, здатний відчувати біль, та не міг навіть поворушитися, бо його м'язи сохлися. Перетворили його на мозок, полонений в ні до чого нездатному тілі. Вислуховуючи його серце і легені, пальпуючи живіт, вона відчувала на собі його погляд і не хотіла зустрічатися з ним очима, бо знала, який відчай побачить. Нарешті, вийшовши з його палати, вона відчула полегшення її докір провини, але слабкий докір. Його трагедія її не стосувалася. Вона була лише студенткою, яка коротко промайнула крізь його життя, без жодного обов'язку ділити з ним тягарне щастя. Вона була вільна піти геть, і пішла. А от грейсовотість не могла так зробити. Наслідки цього закарбувалися зболеними зморшками в неї на обличчі. раними пасмами сивини у волосі вона сказала. Принаймні, я вас попередила, її словам не можна вірити. Вона придумує різні історії, іноді просто сміховинні. «Ми розуміємо», – відповіла Мора, – «усі діти так роблять. Як будете з нею говорити, я маю бути в кімнаті, переконатися, що вона добре поводитиметься. А вже ж це ваше право як матері». Нарешті грейс підвелася. «Ноні ховається в кухні. Я її приведу». Минуло кілька хвилин, перш ніж вона знову з'явилася, тягнучи темноволосу дівчинку за руку. Було помітно, що Ноні не хотіла виходити, і всю дорогу вона опиралася. Кожною клітинкою маленького тіла протистояла материні сили. Зрештою, Грейс просто взяла її під пахви і всадовила на стілець, без ніжності, зі втомленою огидою жінки, яка дійшла до краю. Дівчинка замерла ошелешена такою швидкою поразкою. Вона була маленька, кучерява, з квадратною щелепою і темними очима, що швидко оглянули кімнату. Вона ледве глянула на настоятельку, трохи довше затримала погляд на морі, перш ніж остаточно зупинити його на рід солі, наче та була єдиною, на кому варто було зосередитися. Мов пес, що чіпляється до єдиного в кімнаті астматика. Ноні зосередила свою увагу на тій людині, яка найменше любила дітей. Грейс смікнула дочку. «Мусиш із ними поговорити». Личко Ноні скривилося у протесті. Вона вичавила з себе два слова «хрипкі», мовжаб'яче кумкання. «Не хочу». «Мені байдуже, хочеш ти чи ні? Це поліція». Ноні не зводила очей з Рісолі. «Вони не схожі на поліцію». «Але вони поліція», – обрубала Грейс. «І якщо ти не скажеш їм правду, вони посадять тебе за грати». Усі копи ненавидять, коли батьки говорять таке дітям, змушуючи їх боятися саме тих людей, яким вони мають довіряти. Ріцолі додала Грейс знак мовчати. Присіла перед, перед стільцем Ноні так, що її очі опинилися навпроти очей дівчинки. Схожість була разюча. Обидві кучеряві і темнокосі – з очима, наче Ріцолі сиділа проти свого маленького клома. Якщо ноні була така сама уперта, то далі мали бути справжні фейерверки. «Розберемося з цим, гаразд!» – мовила Ріцолі до дівчинки безцеремонно, буденно. Наче говорила не з дитиною, а з мініатюрним дорослим. «Я не кину тебе до в'язниці. Я взагалі не кидаю туди дітей». Дівчинка подивилася на неї з недовірою. Навіть поганих? Із викликом спитала вона. «Навіть поганих. Навіть дуже-дуже поганих». Ріцолі завагалися. В очах спалахнула іскра роздратування. Ні не збиралися знімати її з гачка. «Гаразд», погодила, – погодилася детектив. «Дуже-дуже поганих я відправляю до колонії для неповнолітніх». «Це в'язниця для дітей». «Точно. Отже, ти кидаєш дітей до в'язниці?» Ріцолі глянула на мору. «Ні». Ну, як це вам? Добре, зітхнула вона, тут ти мене підловила, але тебе я заграти не кину. Просто хочу поговорити. А чому ти без форми? Бо я детектив, ми не носимо форму, але я справді поліцейський. Але ж ти жінка, так гаразд, поліцейська. То ти мені скажеш, що робила на горищі? Ну, ні, зіщулилася на стільці і витріщилася на допитувачку, наче. «Гаргулья!» Хвилину вони дивилися одна на одну, чекаючи, хто ж першим порушить тишу. Зрештою грей урвал все терпець, і вона торснула дівчину за плече. «Ну, кажи!» «Місіс Отіс, будь ласка!» – втрутилася Ріцолі. «Не треба так!» «Бачите, яка вона? З неї не буває легко, самі проблеми!» «Заспокоймося, добре, я зачекаю!» «Я чекатиму стільки ж, скільки йти, мала!» Ось що погляд Ріцолі сказав Ноні. «Ну ж, Бононі, скажи, де ти взяла тих ляльок, з якими грала на горі?» «Я їх не крала». «Я цього й не кажу. Я їх знайшла, цілу коробку. Де?» «На горищі. Там є ще інші коробки». Грейс мовила. «Тебе не мало там бути? Ти повинна сидіти тут, біля кухні, і нікому не заважати». Я нікому не заважала, навіть якби хотіла, тут просто нема кому заважати, то ти знайшла ляльок на горищі, повторила Рідсолі, повертаючи розмову до нагальнішої теми. Цілу коробку. Детективу звернулися на матінку Мері Клімен та відповіла: «То частина благочинного проекту, який у нас був кілька років тому. Ми шили одяг для ляльок для сиротинців у Мехіко. «Отже, ти знайшла ті ляльки», – сказала Джейн Дононі, – «і бавилися з ними на горі? Вони нікому не були потрібні. А звідки ти знала, як потрапити на горище? Бачила, як туди ліз чоловік». «Чоловік?» – Рідсолі глянула на мору і нахилилася Дононі. «Який чоловік?» «У нього на поясі були штуки. Штуки, молоток і ще всяке». Дівчинка показала на аббатишу. Вона його теж бачила, ще й говорила з ним. Матінка Мері Клімейн перелякано засміялася. «О, я знаю, про що вона. У нас в останні місяці чимало чого ремонтували. Чоловіків встановлювали на горище утеплення. Коли це було?» – запитала Ріцуль. «У жовтні. Маєте імін на цих людей? Можу перевірити в бухгалтерії. Ми ведемо облік платежів підрядникам». Тож це було не таке вже разюче відкриття. Дівчинка бачила робітників, які піднімалися в місце, про яке вона не знала. Загадкове місце, куди можна було потрапити лише через таємні двері. Жодна дитина не була здатна опиратися з покусі, зазирнути всередину. А надто така допитлива. «Там темно, Тобі не було страшно?» – запитала Ріцолі. «У мене ж є ліфтарик». У голосі Ноні вчувалися, що за дурне запитання. І ти не боялася бути там сама? Чому? І справді чому, подумала Мора. Дівчинка була безстрашна. Її не лякали ані темрява, ані поліція. Вона дивилася відкритим поглядом так, наче сама вела розмову, а не ріцолі. Одначе, хай би якою вона не була впевненою, це була дитина і доволі обшарпана. Кучери заплуталися, були вкриті пилом з горища. Рожева кофта була дуже поношена і стара, на кілька розмірів за велика і з брудними із закасаними рукавами. Тільки взуття здавалося новим, новенькі киди на липучках. Нові дівчинки не діставали до підлоги, тож вона вимахувала ними вперед-назад із монотонною ритмічністю. «Метроном надмірної енергії», – Грейс мовила. «Повірте, я не знала, що вона там. Я ж не можу постійно за нею бігати. Мушу поставити їжу на стіл, а тоді ще й прибрати». «Ми вибираємося звідси хіба що о дев'яті, а тоді до десятої її до ліжка не заженеш. Вона глянула на Ноні. «Знаєте, частково в цьому проблема. Вона постійно втомлена і роздратована, тому з нею все перетворюється на сварку. Минулого року в мене була виразка. Стільки стресу, що штунок перетравлював сам себе. Я на вліп згиналася від болю, а їй було байдуже». Вона досі психовала через укладання або ванну, до всіх інших їй байдуже. Такі вже вони діти, повні егоїсти, увесь світ обертається навколо неї. Поки Грейс випускала пару, Мора спостерігала за реакцією Ноні. Дівчинка завмерла, вона більше не ворушила ногами, стиснула щелепи у впертий квадрат, а в темних очах на мить блимнули сльози. І зникли так само швидко крадькома витерті брудним рукавом. Вона не глуха і не тупа, подумала Мора. Вона чує гнів у материнному голосі. Щодня Грейс десятком різних способів виражає у до своєї дитини. А дитина це розуміє. Не дивно, що зноні складно. Не дивно, що вона злить Грейс. Це єдина емоція, яку вона спроможна витягнути зі своєї матері. Єдиний доказ того, що між ними є хоч якісь почуття. Їй всього лиш сім, а вона вже знає, що її марна ставка на любов програла. Вона знає більше, ніж усвідомлюють дорослі. І те, що вона бачить і чує, їй безперечно болить. Ріцолі надто довго сиділа на впочівки на рівні дитини. Вона підвелася, випростала ноги. Була вже восьма година. Вечерю вони пропустили, і здавалося, що енергія Рідсолі виснажується. Вона стояла і дивилася на дівчинку – Обидві однаково скойовджені, з однаково рішучими обличчями. Із виснаженим терпінням вона запитала Ні, ти часто буваєш на горищі? При... Припилена корпиця волосся сколихнулася, дівчинка кивнула. Що ти там робиш? Нічого. Ти ж казала, що бавишся з ляльками. Це я тобі вже говорила. А що ще робиш? Ні знизила плечима. Рідсолі натиснула «Ну жбо!» «Там має бути нудно, не уявляю, для чого тобі там сидіти, якщо не видно нічого цікавого». Дівчинка опустила очі. «Ти спостерігаєш за сестрами? Ну, дивишся на те, що вони роблять? Я весь час їх бачу. А коли вони в себе в кімнатах? Мені не можна туди ходити. А ти коли-небудь дивилася за ними, коли вони відверталися? Коли не знали про те?» Ноні не піднімала голови. Промовила кудись у свою кофту. Це підглядання. І ти знаєш, що так не можна? Відгукнула Грейс. Це втручання в особисте життя. Я тобі казала. Дівчинка схрестила руки і гучно проголосила. Втручання в особисте життя. Це скидалося на глузування з матері. Грейс розчервонілася і потяглася до дочки, наче хотіла дати їй ляпаса. Рідсолі швидко зупинила її. «Місі Сотіс, чи не могли б ви з матінкою Мирі Клімент на хвилинку вийти з кімнати?» «Ви сказали, що мені можна лишитися», – зауважила Грейс. «Гадаю, не потребує додаткового поліційного переконання. Це краще спрацьовує, якщо у вас у кімнаті не буде». «О», – кивнула Грейс, – «і очі її неприємно заблищали. А вже ж Рідсолі правильно прочитала її». Жінку не цікавив захист дочки, вона хотіла, щоб Ноні піддали муштрі, залякали. Вона зиркнула на дочку з виразом «Ну от, зараз дістанеш» і вийшла з кімнати разом за Батисою. Усі трохи помовчали. Ноні сиділа, схиливши голову, склавши руки на колінах, втілення слухняності. Оце так вистава. Ріцулі взяла собі стільця, сіла навпроти дівчинки, зачекала, не говорячи ані слова дозволяючи мовчанню зіграти свою роль. Нарешті Ноні ну, кинула на рідсолі хитрий погляд з занеслухняних кучерів. «Чого ти чекаєш?» – запитала вона. «Чекаю, поки ти розповіси, що бачила в кімнаті Каміли, бо я знаю, що ти туди зазирала. Я малою робила так само, шпигувала за дорослими, дивилася, які дивні речі вони роблять. Це тручання у приватне життя». «Так, але ж цікаво, правда?» Ноні підвела голову, зосередила на Джейн напружений темний погляд. «Це пастка. Я не люблю пастки, ясно? Ти маєш мені допомогти. Я гадаю, що ти розумниця. Б'юся об заклад, ти бачила таке, чого дорослі не помічають. Що скажеш?» Дівчинка насуплено знизила плечима. «Можливо. То розкажи, що роблять черниці?» «З дивних речей?» Так. Ноні схилилася до рідсолі і тихо сказала, «Сестра Абігейл носить підгузок. Вона пісяється у штани, бо дуже-дуже стара. Як думаєш, скільки їй? Років п'ятдесят. Ого, справді стара. Сестра Корнелія колупається в носі. Фу! А коли думає, що ніхто не бачить, кидає на колупане, на підлогу. Ще більше фу!» А ще каже мені мити руки, бо я брудне дівчисько, але ж вона сама руки не миє, а в неї на руках шмарклі. Мала, ти мені апетит зіпсуєш. Я спитала, чому вона шмарклі не змиває, а вона на мене розлютилася, сказала, що я забагато балакаю. Сестра Урсула теж так казала, бо я спитала її, чому в тої пані пальців не було, а вона сказала мені мовчати. І матуся постійно змушує мене вибачатися. Каже, я її соромлю. Це тому, що я постійно бігаю там, де не треба. Добре, добре, – зупинила дівчинку Ріцолі, удавши, що в неї болить голова. Це вже дуже цікаво, але знаєш, що я хочу почути? Що? Що ти бачила в кімнаті Каміли? Крізь ту дірку. Ти ж туди дивилася, так? Ну, ні опустила очі. Можливо. Дивилася ж? Цього разу вона покірно кивнула, хотіла побачити, що саме, що вони під одягом носять. Моралець стрималася, щоб не розриготатися. Згадала свої роки у школі черниць, коли їй самі було вкрай цікаво, що ж усе стер під чернечим обранням. Вони здавалися такими загадковими, тіла заховані, безформні чорні ряси закривають їх від цікавих поглядів. А що ж христові наречені носять просто на шкірі? Вона уявляла собі огідні білі панталони до пупка і бавовняні ліфи, призначені для того, щоб ховати і применшувати. І ще то всі панчохи на ногах із набрякними синіми венами, схожі на кишки для ковбас, уявляла тіла в полоні багатьох шарів бляквої бавовни. А тоді одного разу побачила, як сестра Лоренція, яка вічно ходила, стиснувши густа, підбирала спідницю, піднімаючись сходами, і вгледіла проблиск чогось полум'яного під піднятим подолом. То були не просто червоні трусики, а червоні атласні трусики. Більше ніколи Мора не дивилася на сестру Лоренцію чи будь-яку іншу черницю так, як раніше. Знаєш, мовила Рідсолью, схиляючись до дівчинки. «Мені теж завжди було цікаво, що ж вони носять під рясами. Ти побачила?» Ноні серйозно похитала головою. Вони... «Вона ніколи не знімала одягу. Навіть коли лягала спати, мені треба йти додому ще до того, як вони вкладаються. То я й не бачила. А що ти бачила? Що Каміла робила в себе в кімнаті, коли була сама?» Ноні закотила очі, наче сама відповідь була страшенно нудною. Вона прибирала увесь час. Така була чистьоха. Нора пригадала підлогу, покриття на який змилося аж до самого дерева. «Що ще вона робила?» – запитала Ріцолі. «Читала свою книжку. А ще що?» Ноні трохи подумала. «Вона багато плакала. Не знаєш, чому вона плакала?» Дівчинка задумливо закусила нижню губу, а тоді аж засяяла, збагнувши правильну відповідь. Їй було шкода Ісуса. Чому ти так думаєш? Вона нетерпляче зітхнула. А ти не знаєш? Він помер на хресті. Може, вона через щось інше плакала? Але ж дивилася постійно на нього. Він у неї на стіні висить. Мора згадала розп'яття навпроти ліжка Каміли і уявила собі молоду послушницю долу перед Христом у молитві. За що? Прощення гріхів, позбавлення наслідків, та щомісяця дитина всередині неї росла, Каміла відчувала, як вона рухається, штурхається. Жодні молитви чи фантастичне перебирання не могли змити цієї провини. Це все? запитала Ноні. Ріцолі відкинулася на спинку стільця і зітхнула. «Так, мала, це все. Можеш іти до мами». Дівчинка скочила зі стільця, плюхнулася так, що кучері застрибали. Ще вона сумувала за качками. «Непогана ідея для вечері», – зауважила Ріцолі. «Смажена качка. Раніше вона його годувала, а тоді вони полетіли на південь на зиму. Мама каже, що деякі не повернуться, бо їх там на півдні з'їдять». «Ну, таке життя», – Ріцулі махнула їй. «Ходи, мама чекає». Дівчинка вже була біля дверей, коли Мора гукнула. «Ноні, а де Каміла годувала качок?» «На ставку». «На якому ставку?» «Ну, знаєте, на задньому дворі. Навіть коли вони вже полетіли, вона ходила до них. Але мама казала, що то вона просто час марною, бо качки вже десь у Флориді». «Це там, де Діснейленд», – додала дівчинка і вислизнула за двері. Обидві жінки змовчали. Рідсолі повільно озирнулися на Мору. «Ви чули те ж саме, що і я?» «Так. То як думаєте?» Мора кивнула. Треба обшукати ставок. Була вже майже десята, коли Мора під'їхала до свого будинку. У вітальні горіло світло, створюючи ілюзію того, що вдома хтось чекає на неї. Та вона знала, що там порожньо, Її завжди зустрічав порожній дім. Світло вмикала не людська рука, а тріця автомат автоматичних таймерів по 5,99 долара, придбаних у місцевому Волмарті. У короткі зимові дні вона ставила їх на п'яту годину, щоб не повертатися до темного дому. Вона обрала Бруклайн, це західне передмістя Бостона за відчуття безпеки, яке давало їй тихі обсаджені деревами вулиці. Більшість її сусідів працювали в місті і щовечора тікали назад в цю тиху приміську гавань, так само, як і мора. З одного боку жив містер Телушкін, інженер-робототехнік з Ізраїлю, з другого – Лілі та Сьюзен, захисниці прав громадян. Улітку всі тримали свої садки і автівки доглянутими, оновлено вересі американської мрії, де лезбіянки та іммігрантки фахівці радісно махали один одному через підстрижені живоплоти. Це був найбезпечніший район, який можна знайти на такій відстані від міста. Тамора знала, яка це насправді ілюзарна безпека. Дорогами перед так само ходили і жертви, і хижаки – Її стіл для розтанів був демократичним і не дискримінував домогосподарок із передмість. Хоча лампи вітали її теплим світлом, у будинку було прохолодно. Чи може вона просто принесла з собою зиму, наче героїня мультфільму, над якою завжди висить хмара? Вона умів вімкнула термостат і газовий камін. Колись цей прилад вразив її жахливою нещирістю, але відтоді вона стала його цінувати. Вогонь, є вогонь, байдуже, чи він загоряється від вимикача, чи від метушні з дровами і з розпалюванням. Сьогодні вона прагнула цього тепла, його радісного сяйва і була рада, що має змогу так швидко вдовольнити своє бажання. Мора налила собі Шері та сілася в крісло біля каміна. У вікно вона бачила різдвяні вогники на будинку через дорогу, кольорові бурульки, що звисали з даху докучливо нагадуючи їй про те, що в неї самою зовсім немає святкового настрою. Вона досі не купила ялинки, не ходила за подарунками, навіть листівок не придбала. Вже другий рік поспіль удавала з себе місіс Грінч. Минулого року саме перед Різдвом переїхала до Бостона. Розбирання речей і влаштування на роботі саме було в розпалі, тож Мора ледве помітила, як свято промайнуло. А цього року, які в тебе вибачення, подумала вона, лишився тиждень на те, щоб роздобути ялинку, розвісити вогники, готувати егнок, принаймні хоч кілька колядок зіграти на піаніно, як у дитинстві. Книжка зі святковими піснями має лежати в шухляді під стільцем для піаніно, ще відтоді, як, відтоді як ми з Віктором зустрілися на наше останнє різдво. Вона подивилася на телефон. Вплив Шері вже відчувався, і вона знала, що зараз будь-яке її рішення буде заплямоване алкоголем, необачністю. І все одно взяла телефон. Адміністратор готелю з'єднав її з номером, а вона дивилася на вогонь у каміні і думала, «Це помилка, це лише розіб'є мені серце». Він відповів, «Мора, вона ще не сказала ані слова, а він уже знав, хто телефонує». «Знаю, вже пізно, – мовила вона, – лише пів на одинадцяту, і все одно не варто було телефонувати. То чому ти потелефонувала? – тихо спитав він. Мора помовчила, заплющила очі. Навіть так досі бачила полум'я. Навіть якщо не дивилася на нього, якщо прикидатися, що його немає, полум'я все одно палає. Бачиш ти його чи ні? Воно горить. Подумала, що час припинити тебе уникати, – мовила вона. Інакше я не поверну собі свого життя. Що ж, радий чути таку причину. Вона зітхнула. Щось усе йде не так. Навряд чи є спосіб сказати те, що ти хочеш так, щоб мені було приємно. І найменше, що ти можеш зробити. Казати це мені в очі, не телефоном. Хіба ж так буде приємніше, принаймні набагато сміливіше. Виклик випробовує її мужність. Мора сіла рівно, не зводячи очі з вогню, що це для тебе змінить? Будьмо відверті, нам обом треба жити далі. Ми застрягли на місці, бо жоден з нас не розуміє, що ж насправді пішло не так. Я тебе кохав, гадаю, ти мене теж кохала, але поглянь, де ми опинилися. Навіть друзями бути не можемо. То скажи мені, чому? Чому двоє людей, які були у шлюбі, не можуть просто цивілізовано спілкуватися. Як і будь ким іншим, бо ти не будь хто, бо я тебе кохала. Це ж можливо, правда? Просто поговорити віч навіч, поховати своїх привідів. Я в місті ненадовго, тому зараз або ніколи. Або ми й далі ховатимемося один від одного, або відверто поговоримо про те, що сталося. Якщо хочеш, можеш звинувачувати мене, Визнаю, я заслужив на це, але перестаньмо прикидатися, що іншого не існує. Вона подивилася на порожню склянку з-під Шері. Коли хочеш зустрітися? Можу зараз приїхати. У вікно було видно, як вогники на тому боці вулиці раптом згасли. Мерехтливі бурольки розчинилися в сніжній темряві. Тиждень до різдва і ще ніколи в житті вона не почувалася такою самотньою. Я живу в Бруклені», – мовила вона. Вона побачила світло його фар крізь заметіль. Він їхав поволі, шукаючи її будинок і зупинився саме навпроти. Ти ж сумніваєшся, Вікторе, подумала вона. Питаєш себе, чи це не помилка, чи не краще буде розвернутися і повернутися до міста? Автомобіль під'їхав до узбіччя і припаркувався. Мора відійшла від вікна, стала серед вітальні. Серце калатало, долоні пітніли. Звук дзвінка змусив її перелякано вдихнути. Вона не була готова зустрітися з ним, але він уже був тут. І не годилося лишати його на дворі в такий холод. Знову дзвінок. Вона відчинила двері. До передпокою вірвалися сніжинки. Вони виблискували на нього на курці, у волосі, в бороді. Класичний момент, наче з фільму каналу «Голмарк». Колишній коханець стоїть на порозі, голодним поглядом вдивляється в її обличчя, а вона не може придумати нічого, окрім заходь. Ані поцілунку, ані обіймів, навіть руками не торкнулися. Віктор увійшов, скинув куртку. Поки вішав її, від знайомого запаху шкіри, його запаху в горлі мори став клубок. Вона зачинила шафу і розвернулася до нього. «Хочеш випити?» Може, кави? Справжньої? Минуло лише три роки, мору, Забула? Ні, вона не забула. Міцна чорна кава. Віктор завжди пив лише таку. Ведучи його на кухню і дістаючи з морозильника пакет зернової кави Маун Сатро Ростерс, вона з тривогою відчувала знайоме хвилювання. У Сан-Франциско це була їхня улюблена марка. І досі... Щодва тижні свіжа порція приходила їй поштою. Шлюби закінчуються, але є речі, від яких неможливо відмовитися. Морас молола каву і запустила кавоварку, звідомлюючи, що він поволі оглядає її кухню. Холодильник «Сабзіро» зі сталі, нержавійки, плита «Вікінг», чорні гранітні стільці. Купивши цей будинок, вона скоро переробила кухню і зараз пишалася тим, що він перебуває на її території, що вона заробила все те, на що він, див... на що він дивиться – своєю працею. В цьому аспекті розлучення пройшло доволі просто. Вони нічого не хотіли один від одного. Після двох років шлюбу просто забрали кожен своє майно і розійшлися різними шляхами. Це був лише її дім. І що вечора, заходячи сюди, вона знала, що все буде точно так – як коли вона звідси виходила. Кожна дрібниця – її покупка, її вибір. «Схоже, ти нарешті маєш кухню своєї мрії», – озвався Віктор. «Мені подобається». «Скажи, невже їжа справді смакує краще, якщо її готувати на пафосній плиті на 6 комфорт? «Саркастичний тон морі не сподобався, тож вона обрубала». «Насправді так». А якщо їсти з порцеляни від Річарда Дженорі, виходить ще смачніше. Куди поділися старі добрі Крайт-ен-Берел? Вирішила потішити себе Вікторе. Перестала відчувати провину через те, що маю гроші і витрачаю їх. Життя на то коротке, щоб провести його як хіпі. Та ну, Моро, невже ти так почувалася зі мною? Ти змушував мене відчувати наче трохи розкошів. Це зрада ідеї якої ідеї? Для тебе все було ідейно. Якщо в Анголі голодують люди, то купувати гарну постільну білизну гріх, чи їсти стейки, чи мати мерседес. Мені здавалося, що ти теж так думала. Знаєш, Вікторе, ідеалізм виснажує. Я не соромлюся того, що маю гроші, і не почуватимуся винною, витрачаючи їх. Вона налила йому кави, думаючи, чи усвідомлює він усю іронію ситуації. Він, фанат Маунт Сантро, п'є напій із бобів, які везли сюди через усю країну. Скільки паль... пального змарновано? Ще й на частці був логотип фармацевтичної компанії «Корпоративний хабар», але він мовчки прийняв від неї чашку. Дивна покора від чоловіка, який завжди був таким ідеалістом. Саме ця пристрасть першою привабила Муру до нього. Вони зустрілися в Сан-Франциско на конференції, присвяченій медицині в країнах третього світу. Мура читала доповідь про статистику аутопсій за кордоном. Віктор презентував ключове звернення про числення людських трагедій, з якими бригади медиків єдиної землі мають справу за кордоном. Стоячи перед тією ушатною аудиторією, Віктор більше скидався на втомленого і неголеного мандрівника, аніж на лікаря. Насправді він тоді щойно зійшов з літака з Гватемалиї, не мав змоги навіть випресувати сорочку. До зали увійшов із коробкою слайдів, без тексту промови, без нотаток, із самою лише дорогоцінною збіркою зображень, що з'явилися на екрані у трагічній прогресії. Юна ефіопська мати, що помирає від правця, перуанський маля з вовчою пащою кинути край дороги, казахська дівчина загорнута в саван, померла від пневмонії. Усім цим смертям можна було запобігти, Віктор наполягав на цьому. Були знімки невинних жертв війни, бідності та невіглавства, яких його організація «Єдина земля» могла б урятувати. Але грошей, волонтерів і людей ніколи не було достатньо для порятунку людей від усіх гуманітарних криз. Навіть зараз, повернувшись, подумки до тієї темної зали, мора була зворушена його словами, тим, як пристрасно він говорив про клініки в наметах і мандрівні їдальні, про забутих підняків, які щодня помирають непоміченими. Коли світло знову ввімкнули, вона більше не бачила на кафе тріскуйовдженого лікаря, там стояв чоловік, чия цілеспрямованість робила його надзвичайним. Вона завжди наполягала на розсудливості, упорядкованості власному житті. І тепер її вабило до цього чоловіка. Робота вела його до найхаотичніших місць світу. Він був настільки енергійний, що це майже лякало. А що в ній побачив Віктор? Точно не спільницю у христових походах. Вона принесла в його життя стабільність і спокій. Вона організувала господарство і вела родинну бухгалтерію. Вона чекала вдома, поки він літав світом від кризи до кризи, з одного континенту на інший. Його життя проходило на валізах і було повне адреналіну. Вона питала себе, чи було ж це життя щасливим без мене? Зараз, сидячи за її столом і сьорбаючи каву, він не мав надто щасливого вигляду. Багато в чому це був той самий Віктор – Волосся трохи скуйовджене, соровочка, невипросувана, комір обтріпаний, сліди його презирства до поверхневого, але в чомусь він змінився. Цей Віктор був старший, виснаженіший, він здавався тихим, навіть сумним. Вогонь, пригашений зрілістю. Море сіла за стіл зі своєю кавою, вони подивилися один на одного. Треба було влаштувати цю розмову три роки тому, сказав він. «Три роки тому ти б мене не послухав. А ти намагалася?» «Ти хоч раз підійшла до мене з тим, щоб тобі набридло бути дружиною активіста?» Вона опустила очі до кави. «Ні, вона йому нічого не говорила. Тримала все в собі, як завжди робила з емоціями, що її проймали. Гнів, розпач, вічай – усе це змушувало її відчувати брак контролю» і вона не могла цього, цьому підкоритися. Лише підписавши папери про розлучення, вона відчула дивне відсторонення від усього. «Я не знав, що тобі було так важко», – сказав Віктор. «Ти б щось змінив, якби я тобі сказала. Ти могла б спробувати. І що б ти зробив? Пішов би з єдиної землі? Компроміс був неможливий. Тебе надто захоплює гра у святого Віктора. Усі ті нагороди, вихваляння». Ніхто не потрапляє на обкладинку журналу People за те, що він хороший чоловік своїй дружині. Думаєш, я заради цього цим займаюся, заради уваги і публічності? Господи моро, ти ж знаєш, як це важливо. Хоч віддай мені належне. Мора зітхнула. Твоя правда, це нечесно, але ми обоє знаємо, що тобі всього цього бракувало. Так, визнав він, і тихо додав. «Та я не знав, як мені бракуватиме тебе». Вона залишила ці слова без відповіді, дозволила тиші запанувати поміж ними. Насправді просто не знала, що сказати. Така заскочена була його зізнанням. «Маєш чудовий вигляд», – відзначив Віктор. «І схоже задоволений життя. Це так?» «Так». Надто швидка відповідь, надто автоматична. Вона відчула, як запалали щоки. З новою роботою все добре? Вона постійно приносить виклики. Це цікавіше, ніж тероризувати студентів-медиків у Каліфорнійському. Мора засміялася. Я не тероризувала студентів. Вони можуть бути іншої думки. У мене просто висока планка, у і все. І вони до неї майже завжди дотягувалися. Ти була хорошою викладачкою, Моро. Певен університет був би радий повернути тебе. Що ж, ми всі рухаємося далі, чи не так? Вона відчувала його погляд і навмисно підтримувала непроникливий вираз обличчя. Бачив тебе вчора по телебаченню, сказав Віктор, у новинах про напад на тих Черниць. Я сподівалася, що камери мене оминуть. Я тебе одразу впізнав. Ти на відео виходила з воріт. Один з мінусів роботи завжди на видноті. Уявляю собі особливо з такими справами, показувати по всіх каналах. І що говорили? Що поліція не має підозрюваних, що мотив досі невідомий, він похитав головою. Напад на черниць – це щось зовсім ірраціональне, якщо без сексуального насильства. Невже з ним раціональніше? Ти знаєш про що я. Так, Мора знала. І знала Віктора достатньо добре, щоб не образитися на такий ком коментар. Між холодним розрахунком сексуального хижака і психопатом без зв'язку з реальністю насправді є різниця. «Сьогодні зранку робила розцін, – сказала вона, – численні тріщини черепа, розрив середньої менінгіальної артерії. Він бив її знову і знову, ймовірно, молотком». «Не знаю, чи можна назвати цей напит раціональним», – Віктор похитав головою. «Як ти це витримуєш, Моро? Від аутопсії спокійних охайних лікарняних смертей перейшла до чогось такого. Смерті в лікарні не зовсім спокійні у їхайні, але ростень жертви вбивства, і вона ж була молода, так? Усього лише 20 років». Мора зупинилася на межі того, щоб розповісти йому про свої знахідки під час розтину. Коли вони були одружені, то завжди ділилися медичними чутками, довіряли одне одному конфіденційну інформацію. Але зараз тема була надто похмура, і морі не хотілося залучати смерть далі до розмови. Вона підвелася, налила ще кави, повернувшись до столу з кавовником, і сказала «Розкажи тепер про себе». «Як ведеться святому Віктору?» «Будь ласка, не зви мене так. Раніше ти вважав це смішним, а тепер думаю, що це зловісно. Коли преса починає називати тебе святим, розумію, що вони чекають можливості збити тебе з п'єдесталу». «Я помітила, що ви з єдиною землею часто з'являєтесь в новинах». Віктор зітхнув. «На жаль». «Чому на жаль?» «Рік був поганий для міжнародної благодійності». Стільки нових конфліктів, стільки біженців – це єдина причина, через яку ми світимося в новинах. Бо тільки ми щось робимо, нам пощастило, що цього року ми отримали великий грант. Унаслідок усіх цих свальних статей він знизав плечима. Час від часу у великих корпорацій прокидається совість, тож вони вирішують виписати нам чек. Певно, податкові відрахування їм теж не шкодять. Але ці гроші так швидко зникають, якийсь новий маніяк починає війну і нам раптом доводиться мати справу ще з мільйоном біженців. Ще сто тисяч дітей помирають від тифу чи холери. Я через це не сплю ночами, Моро. Думаю про тих дітей. Віктор сьорбнув кави, а тоді поставив чашку на стіл, наче смак напою став йому не... неприємний. Мора дивилася на нього такого тихого і помічала нові сиві пасма в прудуватому волосі. Він старіший, подумала вона, але ідеалізму не втратив. Саме того ідеалізму, який вперше привабив її до нього, а тоді зрештою розвів їх. Вона не могла конкурувати зі світом, який потребував уваги Віктора, і навіть намагатися... Було не варто. Його роман із французькою медсестрою несподіванкою не став. Це був прояв непокори, його спосіб утвердити свою незалежність від неї. Вони сиділи мовчки, не дивлячись один на одного. Двоє людей, які колись були закохані, а нині не мали чого сказати один одному. Мора почула, як Віктор підвівся, і дивилася на нього, поки він вмив свою чашку. «Як справив, Домінік?» – запитала вона. «Звідки мені знати? Вона ще працює на єдину землю?» «Ні, звільнилася. Нам обом було незручно після...» Він знизав плечима. «Не підтримує ти зв'язок?» «Вона не мала для мене значення, Моро, ти це знаєш». «Цікаво, для мене вона стала дуже важлива». Віктор розвернувся до неї. «Як думаєш, ти колись перестанеш злитися через неї?» Три роки минуло, було б непогано. Це не відповідь. Мора опустила очі. У тебе був роман, я мусила розлютитися. То був єдиний спосіб. Єдиний спосіб? Піти від тебе, покінчити з тобою. Віктор підійшов до неї, поклав руки їй на плечі теплим інтимним доторком. Я не хочу, щоб ти зі мною покінчила, мовив він. Навіть якщо це значитиме, що ти мене ненавидиш. Принаймні, відчуватимеш хоч щось. Ось що мене найбільше турбувало. Те, що ти змогла просто взяти і піти, що здавалося такою холодною. Я не знаю іншого способу впоратися з усім цим, подумала Мора, коли його руки оповили її. Його дихання теплом торкнулося її волосся. Вона давно навчилася замикати в собі всі ці хаотичні емоції. Вони так погано підходили один одному, цей ливий Віктор, одружений із королевою покійників, звідки вони взяли, що з цього щось може бути? Бо я хотіла його жару, його пристрасті, хотіла того, чого сама ніколи не матиму. Телефонний дзвінок змусив Віктора заумерти, не відпускаючи її плечі. Він ступив крок назад, лишивши її прагнути його тепла. Мора підвелася і підійшла до телефону на кухню. Один погляд на номер і стало зрозуміло, що цей дзвінок знову відправить її в ніч, у сніг. Говорячи з детективом і занотовуючи вказівки, вона побачила, як Віктор упокорено хитає головою. Сьогодні її покликав обов'язок, а він лишився сам. Мора повісила слухавку. Вибач, я мушу їхати. Похмурий жнець кличе. Пороб збері знайшли тіло. На мене чекають. Віктор провів її до дверей. «Мені поїхати з тобою? Навіщо? Скласти компанію? Повір, на місці злочину компанії не бракує». Він визирнув із вікна вітальні на густий сніг, не танній, щоб сідати за кермо. «Нам обом. Мора нахилилася, взула чоботи і раділа тому, що він не бачить її обличчя, коли промовила «Ти не мусиш повертатися до готелю, можеш залишитися тут». «Маєш на увазі на ніч? Тобі так буде зручніше. Влаштовуйся в кімнаті для гостей. Мене кілька годин не буде». Його мовчання змусили її почервоніти. Досі, не дивлячись на нього, Мора застебнула пальто. Охоплена бажанням утекти, вона відчинила двері і почула за спиною. «Я на тебе зачекаю». Сині вогні блимали крізь завісу снігу. Мора зупинилася за одним із патрульних авто. Патрульний підійшов до неї, наполовину сховавшись за піднятим коміром, наче черепаха в панцирі. Вона опустила скло, примружилася від світла ліхтарика. Усередину залітав сніг, осідав на панель приладів. «Докторка Айлс, бюро судової медичної експертизи», – відрекомендувалася жінка. «Добре, Мем, можете лишити авто тут». Де тіло? Усередині. Він махнув ліхтариком на будівлю з того боку вулиці. Головний вхід на замку. Треба обійти з провулка. Електрика вимкнена, йдіть обережно. Вам знадобиться ліхтарик. У провулку повно коробок і всякого лайна. Мора вийшла з автомобіля під білим мереже у снігу. Сьогодні вона була повністю готова до погоди і тішилася з того, як тепло та сухо нога була у утеплених чоботях. На дорозі лежав шестидюймовий шар снігу, але він був м'який і пухнастий, і пробиратися крізь замети було просто. Біля входу до провулки вона увімкнула ліхтарика і побачила обвислу поліційну стрічку. Жовте майже зовсім сховалося під білим. Вона переступила її, збивши сніг. Провулок був захаращений безформними купами мотлуху, вкритими снігом. Мора врізалася ногою в щось тверде, почулося залищання пляшок. Це місце, вочевидь, було смітником, і їй стало цікаво, що за гідоту приховується біла ковдра. Вона постукала в двері, гукнула. «Є хто? Це субмедекспертка». Двері відчинилися. Її засліпило світло ліхтаря. Вона не бачила, хто його тримає, але впізнала голос детектива Дарина Кроу. «Привіт, док! Вітаємо в царстві Тарганів! Можете світити, де йде промінь, перемістився, і Мора побачила його дещо загрозливий силует із широкими плечима. Він був одним із молодих детективів відділу розслідування вбивств, і щоразу, працюючи з ним, вона почувалася наче на знімальному майданчику телесеріалу. Такий схожий був Кроу на Копа з фільму, з ретельно укладеним волоссям і нахабною самовпевненою поведінкою. У жінках він поважав лише холодний професіоналізм, і саме його вона йому демонструвала. Там, де чоловік-субмет-експерт міг потеревинити з детективом, Мора мусила підтримувати кордони і проводити межу, інакше він зайшов би спосіб розхитати її авторитет. Вона наділа рукавички і бахіли і зайшла в будинок. Освітивши ліхтариком кімнату, побачила металеві поверхні, що відбивали світло. Велетенські холодильники, металеві столи, промислову плиту і духовки. Тут раніше був італійський ресторан «Мама Кортіна», – пояснив Кроу. Аж поки мама не збанкротувала і не покинула бізнес, будівлю призначили до знесення два роки тому. Обидва входи замкнули на замки. Схоже, що двері у провулку нещодавно зламали, кухонне обладнання виставили на аукціон, але не знаю, кому воно потрібне – бруднюще. Він посвітив на комфорки, де жир за роки взявся чорною кіркою. Тарганич курнули геть від світла. Тут їх повно, стільки смачного жиру на поживу. Хто знайшов тіло? Один з наших хлопців з відділу боротьби з наркотиками. Вони влаштували облаву за квартал звідси – Підозрюваний утік. Вони вирішили, що побіг сюди. Побачили, що двері навстіж увійшли, шукаючи свого типу. А тут сюрприз. Він указав ліхтариком на підлогу. Тоді махнув на інший край кухні, Серед пилу є сліди, наче жертву тягнули через кімнату. Тіло там. Треба пройти через залу. Уже все зафільмували? Так, дві пачки батареїв взяли, щоб світла вистачило. Усі вже сіли. Тож там буде темнувато. Мора пішла за кров до дверей, тримаючи руки близько до тіла, нагадуючи собі ні до чого не торкатися, наче їй взагалі того хотілося. Навколо неї в тінях постійно шурхотіло. Вона подумала про тисячі тарганів, що носяться стінами, чіпляються за стилю в неї над головою. Страшні криваві видовища вона терпіла з гідністю, а от мерзенні кумахи викликали в неї щирого гіду. Ступивши до зали, вона відчула поєднання старих запахів, характерних для провулків за ресторанами, сміття й прокисле пиво, але тут було ще дещо зловісний і знайомий сморід, від якого серце забилося швидше. Це була мета її візиту, що будила в ній одночасну цікавість і страх. Схоже, тут ночували безхатьки, зауважив кров, посвітивши на підлогу, де лежала ковдра та оберемок старих газет. А там ще й свічки є. Пощастило, що весь ресторан з його мотлухом не, спали... не спалили. Він повів променем погорі обгорток від їжі та порожніх пляшанов. З вершини гори на них дивилися жовті очі. Пацюк. Незляканий, навіть нахабний. Наче закликав підійти. Пацюки таргани. Що ж вони залишили від тіла? Подумала Мора. Це тут за рогом. Детектив, упевнено, Торував шлях повстоли, столи, складені стільці. «Тримайтеся з цього боку. Ми хочемо зберегти сліди. Хтось уступив у кров і розніс її далі від тіла. Вони закінчуються десь тут». Він провів її до короткого коридору. З дверей у кінці лилося слабке світло, з чоловічої вбиральні. «Док прийшла!» – гукнув кров. «У дверях з'явилося світло ще одного ліхтарика». З убиральні вийшов напарник Кроу, Ед Сліпер, і втомлено махнув Морі, забраною в рукавичку рукою. Сліпер був в найстаршому відділі вбивств, і щоразу побачивши його, Мора відзначала, що його плечі стали трохи понуріші. Їй стало цікаво, наскільки ця пригніченість пов'язана з Кроу. Ані мудрість, ані досвід не подолають молодої агресії. Тож сліпер давно віддавав контроль своєму владному напарнику. Видовище несприємних, мовив він. Радіти, що зараз не липень, і думати не хочу, як би тут смерділо, якби не було так в біса холодно. Кроу розреготався. Схоже, хтось готовий до Флориди. Я вже вибрав собі гарний будиночок у комплексі за кварталом від пляжу, носитиму самі плавки цілий день, хай усе висить теплі пляжі подумала Мора. Дрібний пісок. Хіба ж не всі вони воліли б опинитися там замість цього темного коридору, освітленого лише трійцею їхніх ліхтариків? "Тіло ваше, док", сказав сліпер. Вона пройшла у двері. Промінь ліхтарика впав на брудні кахлі підлоги, чорно-білі, викладені в шаховому порядку. Вони були вкриті слідами і засохлою кров'ю. «Тримайтеся біля стіни», – нагадав Кроу. Мора війшла до убиральні і одразу відсахнулася, налякана стрімким рухом біля ніг. «Господі!» – видихнула і здавлено засміялася. «Так, пацюки тут здоровенні», – погодився Кроу. «Мали чим бенкетувати». Вона побачила, як за двері кабінки прослизнув хвіст і пригадала старі міські легенди про пацюків, які плавають каналізацією, і з унітазів. Поволі провела променем повз два вмивальники без кранів – поспісюар, забитий недопалками і сміттям. Опустила світло на оголене тіло, що лежало на боку за пісюаром. Крізь заплутане чорне волосся було видно відкриті лицеві кістки. Трупожери вже наїлися свіжого м'яса, тіло було посихкове обоцяткована численними слідами пацючих зубів. Але найбільше її налякало не те, як гострі зуби спотворили тіло, а його мініатюрність. Невже дитина? Мора присіла біля тіла, яке лежало правою щукою на підлозі. Зігнувшись нижче, вона побачила розвинені груди. Точно не дитина. Зріла жінка, просто дрібної статури, зі стертими рисами обличчя. Трупожери жадівно обгризли відкриту ліву половину обличчя, жерли шкіру, навіть носовий хрящ. Шкіра, що лишилася на тілі, була доволі темна. Латиноамериканка, подумала Мора, ведучи промінь ліхтарика через сухороляві плечі вузлуватим хребтом. Оголене тіло було вкрите темними нефіолетовими вузликами. Вона посвітила на ліве стегної сідницю і побачила там нові ушкодження. Рвані рани спускалися вниз стегном і литкою до промінь заумер на щиколотку. Господи, – вимовила Мора, – лівої ступні не було. Щиколоток закінчувався куксою, почорнілою від гниття. Вона перевела світло на другу нову і побачила ще одну куксу. Правої ступні теж не було. Подивіться на руки, – запропонував кров, який саме підійшов ближче. Він додав свій ліхтарик до її променя. У світлі стало видно руки, що ховалися в тіні тіла. Замість долонь Мора побачила ще дві кукси з нерівними від пацючих зубів краями. Вона ушелешено відсахнулася. «Я так думаю, не пацюки ж їх від'їли?» – припустив детектив. Мора гликнула. «Ні, ні, це була ампутація. Погадаєте, вона тоді була ще жива?» Мора подивилася на брудні кахлі і побачила лише невеличкі темні калюжі біля кукс, без плям від фонтану крові. Коли їх відрізали, артеріального тиску вже не було. Це було зроблено посмертно. Вона подивилася на кров. Кінцівки знайшли? Ні, він їх забрав, Чорт на чому. Є логічна причина для такого вчинку, зауважив сліпер. «Ми тепер не маємо відбитків пальців, тому що не можемо встановити особистість». Мора почала. Якщо він намагався позбавити її особистості, зупинилася, подивилася на обличчя, на проблес кістки, і відзначення цього її охопила хвиля жаху. Її треба перевернути. Вона взяла одноразове простирадло зі свого набору, розклала поряд із жертвою. Сліпери крову разом перекотили на нього тіло. Сліпер зойкнув і відсахнувся. Стало видно правий бік обличчя, що лежав на підлозі. А ще отвір від кулі з лівого боку грудей, та старого детектива шокувала не вогнепальна рана, а обличчя жертви, позбавлені по вік очі, що дивилися на них. Цей бік обличчя, притиснутий до кахлів убиральні, мав би бути недоступний для зубів гризунів. Однак шкіри все одно не було. Відкриті м'язи зсохлися, мов шкіряні ремінці, і крізь них перлинно проглядала вилицева кістка. «Це теж зробили не пацюки», – мовив сліпер. «Так», – погодилася Мора, – «це робота не трупожерів. Господи, він просто здер її, наче знімав. Маску, тільки оця маска не з гуми і не з пластику, а з людської шкіри». Він зрізав її обличчя, відрізав руки, не лишив нам можливості її впізнати, сказав сліпер. Але для чого забирати ступні? – спитав Кроу. У цьому немає сенсу, особистість не встановлюють за пальцями ніг. До того ж, вона не схожа на жертву, яку аж надто шукатимуть. Вона наче чорна, чи латиноска. Як, краса, пов'язана з тим, шукатимуть її чи ні? – запитала Мора. Просто кажу, що це не якась домогосподарка з передмістя. Чого б вона опинилася в такому районі? Мора підвелася. Зневага до крову раптом стала така сильна, що їй важко було стояти поряд з ним. Вона обвела ліхтариком приміщення. Промінь висвітив умивальники, і пісюари. Там на стіні кров. Я б сказав, що там він її пришив, припустив крову. Затягнув сюди, притиснув до стіни і спустив курок. Тоді ампутував усе, що треба, там, де вона впала. Мора дивилися в кров на кахлях. Лише кілька плям, бо жертва тоді була вже мертва. Її серце зупинилося, припинило качати кров. Вона нічого не відчувала, коли вбивця присів поряд з нею і занурив лезо глибоко в її зап'ясток, розриваючи суглоби. Коли він різав її плод, знімав шкіру, наче білував медведя а забравши свої призи, він лишив її тут, викинув, наче непотрібну тушу для трупожерів, які заповнили цю покинуту будівлю. Без одягу, що став би на заваді гострим зубам, за кілька днів пацюки мали дістатися до м'язів, за місяць до кісток. Вона подивилася на Кроу. Де її вбрання? Ми знайшли лише один черевик, тенісна туфля четвертого розміру. Згадаю, він її впустив, коли вибирався звідси. Лежала в кухні. На ній була кров? Так, плями зверху. Мора опустила очі на куксу на місці правої ступні. Отже, він роздягнув її тут, у цій кімнаті. «Посмертне збалтування?» – припустив сліпер. Кров пирхло. Хто захоче трахнути жінку з цією мерзотою по всьому тілу? І що це взагалі за висипка? Не заразна ж, ні? Типу віспа чи щось таке? «Ні, схоже на щось хронічне, не в гострій формі. Бачите, кілька вузликів взялися кіркою. Ну, я не знаю, як хтось міг би захотіти її торкнутися, не те, щоб трахнути. Завжди є така можливість», – не погодився сліпер. «Або ж він міг її роздягнути лише для того, щоб відкрити тіло», – сказала Мора, «щоб прискорити його знищення трупожирами. Навіщо тоді перейматися і забирати одяг із собою?» Можливо, ще один спосіб приховати її особистість. Гадаю, він просто хотів його забрати, сказав Кроу. Мора глянула на нього. Чому? З тієї ж причини, з якої він забрав ступні, руки та обличчя. Йому хотілося мати сувеніри. Детектив подивився на Мору. Серед похилих тіней він здавався ще вищим, небезпечнішим. Гадаю, наш хлопчина – колекціонер. На Ганку горіло світло. Вона бачила жовтувати сяйву крізь мережеву снігопаду. У цій порі лише її будинок був освітлений. Стільки ночей вона поверталася до будинку, лампи в якому вмикалися не людською рукою, але електричними таймерами. Сьогодні, подумала вона, хтось насправді на мене чекає. А тоді побачила, що автомобіля Віктора навпроти її будинку більше немає. «Поїхав», – подумала Мора. Як завжди, я повертаюся до порожнього дому. Сяйливе світло Ганко, яке здавалося таким привітним, тепер вразило її своїм бездушним холодом. Поки вона під'їжджала до будинку, у грудях розлилася порожнече розчарування. Понад усе вона переживала не через те, що він поїхав, а через власну реакцію на це. Лише один вечір разом подумалася їй, і я повертаюся туди, де була три роки тому». Мою рішучість розбито, мою незалежність зруйновано. Вона натиснула на кнопку пульта. Двері гаража відчинилися, і Мора здавлено засміялася, побачивши синю Тойоту біля лівої стіни. Віктор просто поставив своє авто в гараж. Мора завела своє до Тойоти і трохи посиділа, поки двері і гаража зачинилися за її спиною. Вона гостро відчувала як пришвидшується її пульс, як по крові наркотиком розливається очікування. Від розпачу до радості лише за 10 секунд. Довелося нагадати собі, що між ними нічого не змінилося, що між ними нічого не могло змінитися. Вона вийшла з автомобіля, глибоко вдихнула і війшла в будинок. Вікторе, відповіді не було. Мора зазирнула до вітальні, тоді прийшла на кухню. Чашки з-під кави були вимиті й прибрані. Всі докази його перебування тут стерті. Вона перевірила спальню, свій кабінет, жодного сліду Віктора. Лише повернувшись до вітальні, вона помітила з краю однієї з канап його ступню в яскравій білій шкарпеці. Підійшла і дивилася, як він спить. Рука звісала до підлоги, обличчя спокійне і мирне. Це був не той Віктор, якого вона пам'ятала, не той чоловік, чиї вулканічні пристрасті від початку привабили її, а тоді відштовхнули. З їхнього шлюбу вона пам'ятала суперечки, глибокі рани, яких може завдати лише кохана людина. Розлучення спотворило її спогади про нього, зробило його темнішим, злішим. Вона плекала ці спогади, живилася ними так довго, що зараз, побачивши його таким беззахисним, відчула бентежне впізнання». Я раніше дивилася, як ти спиш. Я раніше тебе кохала. Мора взяла ковдру шафи, вкрила його, хотіла торкнутися його волосся, тоді зупинилася з простягнутою рукою. Він розплющив очі і дивився на неї. Ти не спиш, сказала вона. Я не збирався спати. Котра година, пів на третю. Віктор застогнав. Я збирався поїхати. Можеш лишитися, там страшенно сніжить. Я поставив своє авто в гараж, сподіваюся, ти не проти. Приїхала техніка прибирати сніг. Його забрали б, якби ти його не перегнав. Усе гаразд. Вона всміхнулася, я м'яко промовила. Спи далі. Вони подивилися один на одного. Спіймана на півдорозі між бажанням і сумнівом, вона мовчала, добре знаючи, які наслідки може мати неправильний вибір. Вони обидва думали про одне і те саме. Її спальня трохи далі коридором, кілька кроків, обійми, і вона знову повернеться туди, звідки так прагнула втекти. Мора підвелася. Це далося їй важко, наче вона виборсувалася з хитких пісків. Побачимося зранку. Це розчарування промайнуло в його очах, спитала вона себе, і не могла не відчути укол щастя від того, що це було цілком ймовірно. Уже в ліжку вона ніяк не могла заснути, усвідомлюючи, що вони під одним дахом. Під її дахом, на її територію. У Сан-Франциско вони жили в будинку, який він купив ще до їхнього одруження, і вона ніколи не вважала його своїм. Сьогодні все змінилося, і саме вона контролювала ситуацію. Їй обирати, що буде далі. І ця можливість вибору катувала її. Лише різко прокинувшись, Мора усвідомила, що спала. У вікно лилося денне світло. Вона трохи полежала, думаючи над тим, що ж її розбудило, питаючи себе, що вона може йому сказати. А тоді почула в гурки дверей гаража і гарчання двигуна автомобіля, що виїздив з нього. Вона вибралася з ліжка і визирнула у вікно, саме вчасно, щоб побачити, як авто Віктора зникає за рогом.